Under 1900-talet fick Torsåkers församling ta emot flera större donationer. Den största av alla kallas idag för Linska stiftelsen. Sagan bakom stiftelsens tillkomst skulle kunna utgöra grunden till en roman. Där finns alla ingredienser som vi lär känna genom tv-serier som Dallas, Rederiet, Törnfåglarna och Varuhuset. Människors fördomar blandas med olyckor, personliga tragedier och Känslan för tidigare generationers verk. Där finns även de två viktigaste beståndsdelarna för att en historia ska bli riktigt bra. Kärlek och pengar. Den 14 mars 1896 föddes ett flickebarn på gården Olas i Kalvsnäs. Hon döptes till Hilda Maria. Gården var ett välskött jordbruksföretag med tillhörande skogsskifte- som betingade ett stort ekonomiskt värde. Gårdens ägare Erik Olsson och hans hustru Anna hade dessutom en omfattande förmögenhet i form av kontanter och värdepapper. Dottern Hilda blev makarnas enda barn. Redan då hon var i tonåren stod det klart att hon genom förestående arv skulle komma att bli Torsåkersbygdens mest förmögna person. Som ung var hon glad och utåtriktad och tyckte om att delta i sällskapslivet. Då hon dessutom hade ett fördelaktigt utseende började det lite till mans spekuleras om vem som skulle kunna vara fin nog att gifta sig med henne. Man utgick från att det knappast kunde bli en torsåkersbok. Det spekulerades kring grevar och baroner, kanske en stilig löjtnant i karriären eller möjligen någon grosshandlare från Stockholm eller någon landshövdingekandidat. På gården där hon växte upp fanns drängen Simon. Han var sex år äldre än Hilda och skilde sig inte så mycket från andra drängar i byn. Han var priktrogen och skötsam och hade goda möjligheter att försörja sig på sina kunskaper om hur man svingar en dyngre. Så småningom började det gå rykten i Torsåker om att drängen Simon och Hilda börjat visa sig ute tillsammans. Till en början tog man för givet att det hade en naturlig förklaring. Att Simon fått order av sin husbonde att med häst och vagn skutsa Hilda till olika evenemang i bygden som hon önskade besöka. Men den som hade ögon att se mer kunde notera... Att det nog inte enbart var i egenskap av kusk som Simon delade Hildas sällskap. I bygden talades det allmänt om hur bonden Olsson kunde tillåta något sådant. Visste han överhuvudtaget om vad som skedde? Och hur var det med Simon? Inte kunde han väl gå och inbilla sig att det var han som skulle få sätta en vixelring på Hildas finger. Men så blev det. Efter att Hildas föräldrar gått ur tiden blev Simon och Hilda ensamma kvar på gården. Att deras förhållande grundades på kärlek var det ingen tvekan om. Dock blev kärleken aldrig fullkomlig. Simon och Hilda fick inte några barn. Genom en tragisk dödsolycka i samband med skogsarbete skulle de sedan komma att ärva ytterligare en jordbruksfastighet vilket gjorde att Hildas förmögenhet växte till nya höjder. Olyckan ledde också till att den enda arvtagaren efter Simon och Hilda försvann. Simon och Hilda började nu bli gamla. Livet hade haft sin blomstringstid. Nu satt de där ensamma på sin gård med sin enorma förmögenhet som bara växte och växte. Själva hade de ingen användning för den och det fanns inga barn att ge den till. Då fattade de sitt gemensamma beslut. Förmögenheten skulle doneras till Torsåkers församling i en fond vars avkastning skulle tillfalla Torsåkersbygdens barn. Då fonden officiellt bildades den 20 december 1974 utgjordes dess tillgångar av reverser rörande två stora jordbruksfastigheter i Torsåker. Kontanta medel om 240 040 kronor samt 1 125 olika aktier och obligationer. ...av varierande slag och valörer. Därmed var den största donation som någonsin utförts i Torsåker slutförd. Men hur blev det egentligen? Blev det som Hilda hade tänkt? Att Hildas gåva till Torsåkers barn skulle hamna på ett hemligt konto i Stockholm? På 1920-talet rykte det från miljor i skogarna runt Kalvsnäs. Det var bränderna själva som under några veckor varje år valde att ikläda sig kolarens roll och få uppleva lite kolaromantik i bästa Dan Andersson handa. Med hjälp av den egna familjen revs milan ut och den färdiga produkten fraktades till sin slutliga destination, Hammarsmedjan i Hofors de kördes ett vintertid med kolstig, en släde med påmonterad spånkorg, specialgjord för koltransporter. Längst fram på kolstigen satt bonden själv på en gjutesäck innehållande hö till hästen. Resan till Hofors tog större delen av dagen i anspråk. Färdkosten utgjordes av kaffe och smörgås. Kanske ibland även lite andra drycker som kunde skänka lite värme åt en den bonde. Från Kalfsnäs gick färden på slingrande genvägar genom skogen, över berg och frusna sjöar upp mot hovfors, in på bruksområdet och förbi smedjan fram till inmätningen där kordets volym skulle mätas som underlag för bondens betalning för sitt lass. En gång skickade en bonde drängen till hovfors på en kolresa. Då drängen kom hem igen skedan som en solår. Han berättade att han aldrig träffat så artiga människor som i Hofors. Då han stod vid inmätningen hade nämligen en av brukets förmän kommit och sagt Flytta på dig bondjävel! Och kan ni tänka er, jag som bara är dräng, sa drängen med ett uttryck som vittnade om himmelsk salighet. Oftast körde bönderna i sällskap med varandra på de kylslagna och långtradiga resorna till Hovfors. Hästbeståndet utgjordes av ardennerhästar och nordsvenskar, var vid den senare var att föredra vid koltransporter eftersom den gick fortare. Betalningen för kolet beräknades utifrån dess kubikmassa. Därför gällde det att av förklariga skäl lasta kolet så luftigt som möjligt i kolstigen. Men brukets inmätare var inte födda i farsstundet. De förstod hur en bonde tänkte och de begrep också att åtgärda problemet med tillbudsstående stående medel. Förmannen i smedjan fick order om att hålla utkik efter analkande kolstigar. Då han såg dem komma drog han igång hammaren som åstadkom ett jordbävningsliknande dån. Under några dagar skulle Siv Larsson från Örebro besöka sin syster i Torsåker. Lätt som en plätt, tänkte hon, eftersom det numera finns direkta tågförbindelser mellan de båda orterna. Allt gick bra tills Siv skulle åka hem igen. Då gick det inte bra längre. Siv infann sig på Torsåkers station i god tid för att resa med tåget som går 13.38. Siv väntade och väntade och plötsligt kom tåget. Men det stannade inte. Det susade förbi i full far. Siv stod som ett levande frågetecken och tänkte att det kommer nog ett annat tåg som stannar. Men det gjorde det inte. Efter en halvtimmes väntan ringde Siv till tågupplysningen och fick beskedet att tåget hon väntade på hade blivit inställt. Ja, men det susade förbi här för en halvtimme sen. Var det ett annat tåg? Frågade Siv. Nej, det var det inställda tåget. Men det fanns ingen konduktör ombord så därför kunde det inte stanna. Men eh, det kommer en buss istället. Den är där när som helst. Siv väntade och väntade. Men det kom ingen buss. Siv ringde igen. Jo hej, det är jag igen. Jag som står i Torsåker. Eh, det kommer ingen buss. Ja, så ja, Det var konstigt. Jo, jo, vänta nu, vänta nu. Det är riktigt. Det kommer ingen buss. Den har gått sönder. Den står i Storvik. Men eh, det kommer en annan buss istället. Hej då! Siv väntade och väntade, men det kom ingen annan buss. Siv började ge upp. Efter ett ingripande från systern fick Siv kontakt med Margareta Skogsberg som brukar hålla koll på tågtrafiken och som genast tog kontakt med tåg i Bergslagen. Och nu kom insann nya besked. Siv skulle hämtas med taxi Siv väntade och väntade Men det kom ingen taxi Just som Siv skulle ringa igen Dyker det plötsligt upp en buss vid stationen Siv tittar förskräckt in genom bussdörren och frågar Är det här den trasiga bussen eller är det någon annan buss? Nej det är den trasiga bussen Men den är hel nu Hoppa in så åker vi Ja, men det ska ju komma en taxi, säger Siv. Aj fan, säger chauffören. Då vet de inte att bussen har blivit hel igen. Det måste vi fixa, säger chauffören och haldar upp sin mobiltelefon. Eh, vart går bussen? frågar Siv. Äh, det är inte bestämt än, svarar chauffören. Siv hoppar ändå in i bussen och då skymningen lägger sig över Torsåkersbygden försvinner den i fjärran. Vid den här tidpunkten skulle Siv ha varit hemma för länge, länge sedan. År 1994 reste Siv på kryssning till Tallinn. Båten hon reste med hette Estonia och någon vecka senare låg den på havets botten. För ett par år sedan besökte Siv i USA där hon bland annat bjöds på middag i restaurangen på högsta våningen i World Trade Center. Några veckor senare var de båda World Trade Center-tornen förvandlade till en jättelik grushög. När Siv skulle resa hem från Torsåker kollapsade hela kommunikationssystemet. Men Siv är välkommen att besöka sin syster i Torsåker igen. Här står vi pall för det mesta. Den kom, den såg, så den segrade. Den lade hela mänskligheten under sina fötter på ett sätt som ingen kunnat ana från början. För drygt ett år sedan kom den till Torsåker, elektriciteten. År 1903 invigdes kraftstationen i Berg. Torsåkersbyggens första elektriska ledningar drogs över åkrarna i riktning mot vall eftersom Soknens rikaste bönder bodde där. Missionskyrkan i Vall blev en av de första byggnaderna med elektriskt ljus. Nymodigheten invigdes under högtidliga former vid ett särskilt möte den 7 februari 1904 där många torsökersbo fick sitt första möte med elektriciteten. På den tiden fanns inte många som visste något om elektricitet. Diskussionens vågor gick höga om vad det kunde tänkas vara för något i de elektriska ledningarna som gjorde att en lampa kunde lysa av sig själv. Många gissade på fotogen och kanske var det just den okunskapen som gjorde att skolstyrelsen i Torsåker beslutade om inköp av en så kallad influensmaskin att placeras på skola så att åtminstone eleverna på centralorten skulle få lära sig vad elektricitet var för något. Att satsa på elundervisning ute i byskolorna var inte lönt för man fick se om det där med elektricitet verkligen var något som skulle kunna leta sig så långt ut i buskarna. Influensmaskinen bestod av ett vevförsett hjul som via små borstar och koppartrådar förmedlade elektrisk laddning till två metallklot. Till apparaten kunde kopplas en lampa som lyste då läraren vevade på veven. Genom olika experiment kunde man även påvisa en del elektriska fenomen. Några elever ställde sig vid maskinen hållande varandras händer. Förste elev i raden satte handen på maskinen enligt lärarens anvisning. Läraren började veva och därvid inträffade två elektriska fenomen. Det ena var att håret reste sig på ända på samtliga elever. Den andra var att det killade i fingrarna på alla som ingick i denna mänskliga kedja av vetgiriga lärjungar. Vid ett tillfälle fick man även en pedagogisk demonstration av vad jordning var för något. En elev tyckte inte att det killade tillräckligt mycket i fingrarna. Han tog tag i elementet och höll därvid på att avrätta halva klassen på ett och samma bräde. Men plötsligt en dag inträffade något som aldrig hänt tidigare. Helt plötsligt uppträdde ett tredje fenomen- som det inte stod något om i lärarens handledning för experimentet. Det var på 1950-talet då det kom ett helt nytt material som hette nylon. Och plötsligt blev det på modet att flickornas underkjolar skulle vara tillverkade av just detta material. Nylonet var och är fortfarande extremt känsligt för elektrisk laddning. Så nu var det inte bara håret som höjde sig mot skynd och läraren vevade på väven. Det gjorde även skolarna, vilket fick till följd att flickorna vägrade delta i experimenten. Överläraren reagerade omedelbart och trots pojkarnas ivriga protester utfärdade han generellt förbud mot att använda influensmaskinen i skolans undervisning. Genom skolvaktmästaren Rune Sundbergs försorg barsten upp på skolvinden där den undanställdes i sällskap med fladdermöss och spindelväv, som ett offer för den moderna tidens utveckling. Men så småningom fick den sin revansch. Tack vare just denne Rune Sundberg skulle vi i Torsåker komma att få ett förnämligt skolmuseum, där influensmaskinen idag kan beskådas av den som vill uppleva lite elektricitetsnostalgi. Det är något speciellt med Körberget i Torsåker. I bergets skugga föddes hembygdsforskaren William Eriksson som inom sig bar bilden av berget med sig genom hela livet. Det har diktats som Körberget, det har sjungits som Körberget. Vid Körbergets fot bodde även en gång ett av de allra största original som någonsin levt i Torsåkers socken. Han hette Carl Jansson och kallades allmänt för Flughemskalle. År 1865 kom han flyttande från Dalarna och slog sig ner i en liten stuga vid foten av Körberget. Av någon anledning kallades stugan för flyghem. Sin försörjning fick Kalle genom arbete i penninggruvan och genom att skaffa Torsåker ny åkermark genom svedjebränning. Men Kalle hade också en högre uppgift på jorden. Han hade utnämnt sig själv till Guds predikant. vända till Avhåll från det som är Vänd dig bort från det som är ont och gör Problemet var bara att när han en gång börjat predika kunde han inte sluta. Besöken ute i gårdarna kunde pågå till långt in på småtimmarna och slutade oftast med att frun i huset medan Kalle ännu predikade för fullt satte på honom hatten ledde ut honom på gårdsplanen och pekade i vilken riktning han skulle gå för att komma hem Kalles hustru hade en längre tid plågats av verk i ett finger efter att utan resultat provat en mängd olika kurer och medicamenter tog Kalle fram sin bibel för att se om det där kunde finnas någon vägledning hur man skulle förfara i en situation som denna. Och han fastnade för bibelordet. Om någon läm är dig till förtret så hugg av den. Kalle gick ut i veboden efter hammar och stämjärn och beordrade sin hustru att lägga upp handen på. Den fanns på de flesta gårdar. Någon kallade den för potatiskärran. I vissa delar av socknen kallades den för gruskärran. Men den vanligaste benämningen var nog dyngkärran, eftersom dynga var dess huvudsakliga last, åtminstone på våren. Den såg inte mycket ut för världen, dock hade den en genialisk konstruktion som bidrog till underlättandet av det många gånger tungroda arbetet på 1900-talets Småbruk. Två stora trädjur med järnring runt om gjorde att den kunde köras i nästan vilken terräng som helst. På chassit satt en träkorg som var tippbar. Baklämmen var avtagbar och med lite finess och en väluppfostrad häst i skacklarna kunde man sprida en jämn ström av grus längs en skogsväg så att resultatet påminde om ett nybonat salskort. På våren var det vinterns dynga som skulle bort från dyngdalar utanför ladegårdar och stall. Då dyngsäsongen var slut inträdde grussäsongen då en och annan skogsväg skulle lagas. Gruskörningen fyllde tvännefunktioner. Gruset kom bekvämt på plats på skogsvägar och körstigan. På köpet fick man kärran någorlunda renjord från diverse kvarblivna dyngrester. Och då lönnens löv efter sommarens lättja började övergå i rödgul fägring var det dags för nästa transportuppdrag. Potatisen. Dagens hygientekniskt fulländade medborgare kanske höjer något på ögonbrynen. Men på den tiden var det aldrig några funderingar kring sånt. De flesta dyngrester hade ju försvunnit med gruset och potatisen skulle ju ändå kokas innan den nåds upp. Inga speciella sjukdomssymptom uppenbarade sig åtminstone inga som kunde sättas i samband med dygnkärren. Sedan lungtuberkulosen ebbat ut på 1920-talet tillhörde dess sällsynteterna att något skolbarn i Torsåker uteblev från undervisningen på grund av sjukdom. Övriga kategorier av Torsåkersbor levde mestadels friska och glada tills de uppnådde åldersspannet 80-100 år. Blev någon sjuk eller dog i förtid så inte berodde det på dyngkärnan. De dynkärrar som finns kvar står idag undanställda på logar och lador ute i byarna. Nu med en helt andra funktioner. Kanske används som skräpcontainer eller förvaringsplats för sågspån eller värmepellets. Vad dyngan är för något vet knappt någon idag. Gruset körs med lastbil och potatisen hanteras idag i överensstämmelse med Livsmedelsverkets råd och rön- för hur mänskligheten ska kunna transporteras mellan vaggan och graven på ett ur hygientekniskt synpunkt så lämpligt sätt som möjligt. Dyngsärras tid är förbi. För drygt 30 år sedan stannade det, det sista tåget vid järnvägstationen i Torsåker som därefter utraderades ur SJs stationsnamnsförteckning. Fast nu är vi tillbaka. Torsåker har återblivit en station på sträckan Avesta krylbo Gävle. Många är dem som under årens lopp haft sina funderingar om hur man skulle kunna få lönsamhet i tågtrafik på landsbygden. En som hade lite speciella idéer kring detta var barnföreståndaren vid numera avsomnade Byvalla långsyttans järnväg BLJ. I Torsåker var vi på 1960-talet några tågintresserade ungdomar som cyklade till Byvalla för att i nostalgins tecken få resa med det sista tåget till långsyttan. Sista tåget drogs av ångloket Tor och efter ankomsten till långsyttan bjöds vi på en del historik över den anrika järnvägens verksamhet. Bland annat förevisades en skriftväxling som en gång varit mellan BLJs barnföreståndare och kyrkvärden i skärnsund. Till barnföreståndaren vid BLJ. I egenskap av kyrkvärd i Stjärnsund tillskriver jag er i följande ärende. I skärnsund i banan nedanför Engelska parken finns en av er uppförd järnvägskur Som används som förråd för järnvägens karar Sedan en tid tillbaka har låset till kuren varit obrukbart Vilket gör att vem som helst kan gå in där Detta har uppmärksammats Inte minst av traktens ungdom Som ibland tagar vägarna förbi där Då det går hem från lördastansen. Sist förlidna lördags afton blev jag vittne till hur ett ungdomar av skilda kön gick in i kuren och förblev där inne tills långt efter mörkrets inbrott. Detta är olämpligt för att inte säga oansvarigt att ha sådana lokaler där vem som helst kan gå in. En var som ägar bodar, skyffen och magasiner bör hålla dem stängda och låsta. Man kan aldrig veta vad som sker då ungdomar i sitt ungdomliga oförstånd då efter inverkan av kötsliga lustar söker sig till avskildhet. Dagens ungdom är stad på förfall och behöver ledning för att det ska gå den väl i livet. Därför vill jag uppmana er att laga så att låset till nämnda kur repareras. Barnföreståndarens svar var som följer. I brev till oss har ni påtalat att låset till vår kur nedanför Engelska parken i Skärnsund uppenbarligen gått sönder. Vidare uttalar ni farhågor över att man inte kan veta vad som sker då ungdomar går in där på lördagskvällarna. Mot bakgrund av er beskrivning tror vi oss dock veta ungefär vad som sker. Och med beaktande av naturens egna lagar kan man inte hålla för uteslutet att det som då sker skulle kunna leda till en ökning av befolkningen i Skärnsund, vilket i en förlängning skulle leda till ökad efterfrågan på järnvägsbolagets tjänster. Vi kan därför inte se oss motiverade att tillmötesgå er begäran om tillslutning av den nu aktuella kuren vilket härmed meddelas er för kännedom. Dessvärre räckte det inte med trasigt lås på kuren i Skärnsund för att få lönsamhet i tågtrafiken.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 I Torsåker var vi på 1960-talet några tågintresserade ungdomar som cyklade till byn som var leve vidare. För de som på 1950-talet var barn i någon av Torsåkers byar kommer begreppet sommar alltid att vara förknippat med slotter och höbärning. Slottertiden innebar också att man kunde få se lite nya ansikten i byn. Då kom ofta studerande som i avsaknad av inkomst försökte dryga ut kassan med arbete vid slotten hos någon jordbrukare. Hit kom till exempel Ove som studerade juridik i Uppsala och Miriam, en nyutexaminerad lärarinna som ännu ej hade fått någon tjänst. Ute på de småskaliga jordbruken skrek man efter folk i slottetid. Så det var bara att försöka para ihop dessa båda kategorier så gott det nu gick. Parningsprocessen ägde rum på annonssidorna i jordbrukarnas föreningsblad. Ett landsbygdsinriktat organ som sedemera konverterades till veckotidningen Land. Redan på vårkanten började det dyka upp annonser i föreningsbladet om gårdar över hela Sverige. Ja, det är Så det är inte en sån det här eller? Men ett är det, fint mönster. Ja, ser att det är det, det är så det skulle ja. nästan fotograferas utav. Ja. För att om man tittar på, jag vet inte om du ser, du kanske är skummel, Men titta får du se den här små dekoren här. Jo, det, här det. Det här det ja. kallas för... Ja, jag ser det. Det kallas för... Um, ja. Eh, det är på en säker hand. Ja, vad är det det kallas för? det här? Det här, ja. Nu har jag hört det jag alltid, men jag har en Ja, boken. jag har läst det där. Ja, det är Foda sin säker hand. Men sen är det ju, måste de ju ha ett hårt träslag att göra det också. Ja, det är klart. Jag vet du vad det här är? Är det? Vad är det för träklans? Är det röbok, eller? Mm, ja. Det är frågan om, om det inte är bok. Bok, eller? rövbok Röbok, ja. Ja. Ser du att skivarna har slagit lite? Ja. Det, det Men det är bara för läggarna på något fruktigt, och ja. det Men ser du de här små, små grejerna här då? Ja, jag ser det. Ja. Ja, det är bra. Han gör. talar om en gubbe i Falun som där hade, som hade snickarverkstad och som är lärare på, ja. på eh, skolan. Ja. Eh, alltså, han är lärungarna, lär ja. snickar. Han hade jobbat här, han och varit elev här och lärt sig och här. Han talade om att, att Han gjorde såna här Satt och gjorde såna här först på Det där grejerna han skulle göra Ja Innan han tog ut det i större Ja, mat. förstår ja. ja Sen hade det här liksom en skiss och gå efter Han hade det sen när han ritade upp det då vet du Eller ja. med upp det då Ja det är fantastiskt bra att Ja det är bra att jag tänkte visa det där genom att du, Du har själv hållit på med så mycket med trä Ja, det enda jag har kvar, jag har väl gett bort det mesta, det enda jag har kvar, det är väl det, det, det är många som vill, vill ha köpa dem, men det har sagt att jag ska ha kvar. Ja, det ska du väl ha. Som minne. Ja, det här är bra med. Det är det. Men skåpen av det här du har gjort då, det de, de, de, du har skurit på dörrarna, det är ja. ju... Det gör man heller inte på Nej. På en kafferast. Nej. Nej då. Det var då när jag hade... Nej, jag hade det här jag hade felvetat och fick för i genom doktor Sundin. Uh -huh. Jag hade fått i två år och så ända till att jag träffade honom på Löge. Och han sa åt mig då till att träffa honom på historisk järnhandel. Då kom jag ifrån jävla ifrån, ifrån doktor. Oh, han var jaktspecialist på den tiden han. Asklund? Asklund, ja, ja han, var, han var ju uppe Han var Ja. Och då hade jag för högt blåttryck. Då hade jag 220. Då fick jag medicin av han som skulle räcka ett halvår. Och. Efter ett halvår då får jag in och han provar blåttrycket. Och det stod på precis samma ställe. Jasså. Yes. Och jag sa, det är ju meningslöst. Ja, det känner jag väl är ju medlemslut att stå på köp så dyr det, det En del medicin var så jävla dyr idag som kostar 40 kronor i månaden Oj då No. Ja. Då fick jag ett nytt recept då När jag får därifrån Hade jag äldre in till järnhandeln I Storvik Och då träffade jag det var hon röglögen. Mm. Och han och jag vi har jobbat någon gång i gamla Tegelbruket i vi Sollvik, i närrönningen. Va? I närrönningen. Ja. Ja så. Jo ja, vi har done. Han, han var ut hur han och jag var schansfolk och jag stod vid pressen och så de det på schadan. Ja, de hörde det var jag hop. Jo vi. Sen lyfter om på dem där och vet du på. Ja. Jag sa när jag jobbar där från början också. Ja, jag han hade lärt sig det själv han då, ja. själv, själv studier Ja Ja, och då vet du när jag träffade han det som Och då sa han, ja men har du var länge sen sa han Ja, ett tag sen sa jag Men hur, hur, hur har du en då han Ja, jag är färdig jag sa jag, jag kommer från Astrum i Jag har fått ett recept och han är en Ja, på högbrot tyckte jag Ja Fast i receptet sa han, du vet det det ju, han kunde ha fina allting han trodde. Mm. Ja, ah, hör du, sa han. kom ner till mig imorgon, du sa han. Och talade med dig, så ska vi titta på det här, Ja, men jag är förbjuden, så jag, åker cykel. Och ber någonting som är över tio sidor. Jag brydde en bil där, ta cykeln och kom ner till mig, sa han. Ja. Ja. Och då fick jag en dietlista av honom. Och den har jag kvar någonstans, jag vet inte vad fan nu någonstans nu, men den finns någonstans Det första du gör om morgonen så får du på med kläderna ut och springa Så långt du orkar Jaha Jag sprang upp till, till hyttbacken Det tappade jag luften aldrig Sen fortsätter jag med det här, ända där sprang till särskö november Jasså Ja Nu är de inne på samma sak Jaha. Ja Ja Ja visst. Ja, och det gjorde att det receptet tog jag aldrig ut, så jag var inte jävligt inom två efter två år efter det här. Och då hade jag, då har jag börjat med jobben igen och då hade jag affärer med, med Vennbergs mm. Så jag var in dit och betalade några räkningar då. Och så fick jag för mig att nu och dessutom var det ju förtidsbesäljning men jag är bryd med fan i jag gick dit, jag på att komma in och... och sen han tittade på, ja men nu ser det, det är en bättre ut, sa ja, jag känner, jag är bättre ut, sa jag Ja, nu ska vi ta vad hon tycker, sa Ja Ja du var jag 130 Ja, och och det är det som var en sån pessimist förut om nu sedan. Jag ska visa doktorn receptet som jag fick förra gången. Jag har aldrig tagit ut det för jag har det kvar här så jag. Den enda som har botat mig det är homopart lögren. I såvitt. Ja, så, så. Ja. han. Ja, jag fick en del lista av honom. och Jag fick order att jag skulle springa så mycket jag kunde åka cykel. Tjasseri. Och kan du, du. Ja. Ja, ja. Det kanske ligger nog. Lövgren, han var duktig, han erkänt duktig. jag vill var han det. Ja, ja. När jag var barn kommer jag ihåg, det var en gubbe i, på på heden där vi bodde. Kallade det för prill, prillarna. Mm. prillus Ja. Prillgubben och prillgumman, de gick i skogen och samlade örter åt den där Lövgren. Mm. För han hade mycket örtmediciner. Ja, jag vet. Och de... Ja, jag vet inte vad de levde på mer, men de, det var nog det enda de hade att göra, det där prillgubben De han. De fram på det ja. där. bär och sålde örter. Ja. ja, du vet Lögren, han, han, han, han låg nog över våra läkare då, ja. i synnerhet när det gäller hjärtsjukdomar. Ja, no. och leder och allting var han duktig på. Va? Och leder var han ja, duktig på. Just, ja, jo, det var han ju fantastisk på på. Jag kommer ihåg en gång här, för många, många år sedan. Jag kan inte säga vad det var för år men jag var i alla fall hit. I en här gården här. Jag bodde ju vid då. Ja. Och hemma en kärring här, jag kommer inte ihåg hon hette men i alla fall hon var så. Först i leden jag vi fick bära ut na. Ja. I bil. Ja. Och sen åkte jag till Löögren menna. Och vi fick bära in na till Löögren. Och när hon har varit inne en in kvart 20 minuter kom hon ut och hon gick själv och satt sig bilen. Ja, ser du. Sen var det något på henne. Nej. Vid den nyligen grävda kanalen i Storjöskens syd utslöde var just nu vid 1880-talets första år dragen upp för Storberget i Thors och i Estland. Konstgången slutade inte vid Stilgruvan så runt på bergets topp som det kunde se ut. Den tog endast skapnaden av ett par vinkelbockar vilka fortplantade rörelsen i vertikal led ned till pumpsättningarna. Sakta, med stor styrka, men likväl mödosamt och jämnande. Lyftes och sänktes de ledeskudda träkanorna i pumpstockarnas sugröv. Vattnet fick strömma ut genom den 265 meter långa stålgången som mynade ut i Storbergets bas. Allt eftersom huvvägarna blottades i länspumpningen rensades dessa. Det vill säga de underkastades i en besiktning och i fastheten i berget prövades med under tiden har det sprickbildningar uppstått genom inverkan. Falska väggpartier fanns här och var. Och till hälften lösa stenflak upptäcktes ständigt. Dessa måste brytas ner. Därmed förekommande olyckor länge fram då gruvdriften börjat. Vid rensningen använde arbetaren sig av en timmarflotte på vilken stakade sig fram och åter ut efter ber bergväggarna i gruvan. Till 70 firade firades han ner i en lina från vindspelet och efter avslutat dagsverket upp igen på samma sätt. Arbetet var farligt och förenat med ansvar. Dessutom var arbetsplatsens ödlighet i den underjordiska sidogruva dyster och skrämmande. Men arbetet var nödvändigt och ofrånkomligt och kunde även på sitt sätt vara fascinerande i all sin vanskelighet. Rätt långt ner här i djupbuan i Storbergs drastliga labyrint finner vi Anders Eriksson, en 23-årig gruvarbetare, upptagen av detta riskabla arbete. Han skulle sedan under hela sitt liv aldrig glömma den dag i slutet av maj 1881 då han här upplevde ett äventyr som var tillräckligt grusligt för att kunna få hemåt rätt i Dantes inferno. Fört av vana händer träffade det långa, smidiga stålsbettet, bärgväggen i stöd på stöd. Slog gnistor i hällen, medan dess klingande djurräckte gruvgångarnas förbörjade ekon. Då och då lottade en sten eller spryttade sitt slag, som plumsande försvann i det svarta vattnet. Bred vid honom på flotten låg man sex och leder med sitt innehåll av bönor bröd, stekt, väsk, och en flaska mjölk. Det låg också några verktyg både mejslar en stor och en liten släcka samt en lång trästake. På flotten hade han också ställt sitt värdefulla arterielskap och sällskap i arbetet på som svagt lyste upp de mörka kantiga våtglänsande bergläggarna. Luften var unken och fuktig, och mögelsen kände tjockt och gripbart. En gashåll i Lampas röda sken nådde inte långt. Längre än ett par tre meter åt alla håll orkade knappast dess ryckande och flödande låga genomtränga trycknet. Utanför denna tunga krets härskade under jordens absoluta natt. Den omgivande tystnade och nästan lika total. Endast gruvpumpens monotona stönande i mellangruvan nådde fram genom morter som ett eko ute och en lyck fjällan Vattenlinjen sjönk tum för tum Och blottade ständigt nya angreppspunkter För sig som spett och slägga den sig runt i den ofantliga brunnen Tätt fröjd av sin flackande skugga Plötsligt uppfattade hans vaksamma öra En tydlig knackning inifrån berget Gruv frun, Otaliga skängde om henne gick bland gruvornas folk. Ibland varnade hon, ibland lockade hon. Hur som helst, här klingade detta i som vanligt när spötter stötte mot väggen. Utan bergets svarade vid ett tomt falskt ljud, bompt, som det heter på gruvspråket. Sys som om det har varit e där innanför. Och återigen hördes knackningen. Har det gruvarnas gamla sagoväser? Anna Gestotter född 1833 stod en sommardag på 1880-talet i vårt vid hytta med nivå nedanför gården där hon bodde och tvättade kläder Hon glädde sig åt solskinet åt den vita tvätten och det toaktat korkvedret men då hon stod upp från arbetet ett ögonblick glömde med inte ens allt detta till sin förfäran fick hon plötsligt se hur själva det innehållet kom föran ut på landsvägen anblicken trotsade all beskrivning han satt högt till väders på ett stygt handskrämligt aldrig föreskåd att hon, med bara ett enda hjul så vitt de kunde se emellan buskarna han åkte på själva hjulet kappan flaxade som vingar och därunder under berättade hon släpade den långa rumpan med uppåt och ett spets hända ner i marken det gick mycket fort utför backen han var borta i en handvändning och synen upplöstes i ett moln av rök. I hela fyra dagar kunde mor Wallberg med ett upplevdas trovärdighet vittna om den uppenbarelse av Belzebub i synning mot som hon haft. Tydligen också med ensamrätt. För ingen mer bland grannarna i Valsby måtte den lediga behöva visa sig. Mot allas förmådan blev varslet utan följverkningar. Ingenting hände i byn. Det var spektaklet bara en dröm. Men så plötsligt en dag stod åter den livslevande djävulen framför ögonen på Valvers och till och med på hennes egen gårdsplan. Han föreföll rent av mänsklig var på gott humör. Och hennes egen man som tyckte stå på god fot med och hade träffat honom ner på landsvägen och bjudit in honom på kaffe och en Tyd och det sig att det, det inte alls var satan, utan bara en gammal bekant. En smid som långsyttan som på sin egen händning tillverkade höggjuling gjort en resa ända till Gävle stad och nu var på hemväg. Precis se här höll han ett höga otäcka fartvidundet och vad som förvaldes mor i förstående sett ut som en släpande svans. Var står hon nu ingenting annat än åkdunders lilla bakhjul med sitt dag. Historien spelar sig i byarna Och det påstås i Att det gängs uttrycket Farnival Har uppstått av denna märkliga tilldragelse I samband med Soppedens allra första framträdande i torsdagen I alla fall vi benatt den han dog då 1904 i fyllslag säger de. Han var det i Storbvik och kom hem från Storbvik och var full och steg steg utav kärran han åkte i och så ramlade han en kulle va. Ja. Fyra. Fyra fem tacka var så mådde jag kolera kring försättningar och lär, mm. och det var sista vi lappen det var sista sugken lappen han hade. Och har du på tips i det Ja, de jo då? står ju Ja, det står, där. Det står saken där. Ja. <coughs> var det ett flagg? Ja. Det var det ju och, och så. Ja, det står allting där. först skrev de det. Och till och med de som tog livet ut av så står det hur de gjorde det. Och om de dränkte sig eller om de... Det gör det. Och så sen... det står de bland annat... Bland annat min morfars far Gumman Torrevifia, Om du kommer ihåg minns henne ja, ja. Hur talas om henne ja. det, var ju min, det var ju min mors farmor där, ja, det var, Sofia ja. Andersdotter ja, ja. Som skrev den hyllningen till ja. Kungen. Ja. Ja, och Hon dog 1914 Hon dog i, i april 1914 Och hennes man Han heter Gustav Andersson Han var 20 år tror jag, yngre och han 20 år? Ja, om inte mer. Han var om han född 28 och han var född ja, <kör> 47. Eh, 19 år då så det. 19 ja. år yngre var han. I alla fall så där står det står i kyrkboken där om han och det står att han dog i, i melankoli. Han söder i där gumman. Han sa så gumman dog förrän, Så satt han i spisen och Jo, ibland träffade han upp i spisen och ibland satt han framför spisen. I två månaders tid och sörjde och dog Jo, Jag minns när han gick ner med Jonas och sköt kornet. Ja, han gjorde det. Han var där i lagorn. Ja. Ja. Ja, så han fick mat där då? Ja, han hade lön. Han var lagorskader. Ja, jag tror han fick ju år om dagen. Ja, så ja. Och ändå hade de en liten slant efter sig och hade, hade någon krona så... De kunde, för min Jenslare, Så när han var på han och var någon inspektör för det här singet Så skickar de, har min berättat så skickar det här gamla från Vallherr och en slant då och då till honom yes, Och hur de kunde göra det vet inte jag, hur de bara såg åt Jo, en märkvärdig Ja, det är konstigt ja. Men, eh, hon eh, skrev lite brev och skrev dikter och, och uppvaktade alla möjliga med Och så kunde hon få en slant till brevet tillbaka För hon skrev och ja, ja, talade om sin fattigdom ja. Jag har ett brev hemma ifrån Oskar Bernadotte. Där har de fått ett svar så har han skickat två kronor. Ja, och det, det är 1901. Ja, ja. ja, ja. <håll> så du vet, men... Nej, men den gamla gumman du, det var ingen tröldom näg. Nej. nej du. Och, och sen vet du så var hon just så bibelspräng förstås. Så hon, det var ingen Prosten Halgren och hon vet de gick till varandra varenda dag och, och, och resonerade sådana där spörsmål i Bibeln. Yes. Ja visst. Så när inte, när inte hon kom till honom på dagen då gick han till henne för då, de var dags för kvar under testbostället och bebackade vet du. ja, bodde i den där gården där hönsösten borde. Hönsäkströmet borde i prästhagen han. Yes, ja Det vet han kände du igen. Hönsäkström, men det som hade åker i lilla, det är i prästhagen. Ja jag. Ja. Där den går den borde och och var anställda och hade plats under trosten Hallgren. vet. det var den sista som hade löneposteller i torsaker. Präst som hade prästjord, ja, brukade ha det själv. Så, de, så i och med postenhalvins bortgång så då blev de utan arbete ja. men så hon var ju med och var ju med i den här fosterlandstiftelsen ja. du vet att de där Rosenius bröt ur kyrkan och bildade ja. fosterlandstiftelsen ja. och sen kom ju Valdeström och ja. bildade missionsförbundet ja. ur den här stiftelsen ja. så hon var ju med en bland förkämparna för det här i Torsåket. Yes. Så det var för det Halgren och hon, för mm. Halgren, kristen Halgren, vet du, han var på den gamla mm. kyrkliga sidan han vet mm. Och var emot det där, mm. läseriet som de mm. kallar det. Det var ganska bra Det var det nog. Men de kom väldigt bra överens. Mm. Och till och med att Halgren var och predika på, på stiftelsens möten ute i byarna. Ja. Mm. Mm. Så de, och nu är de väl, nu är de sti Stiftelsen fortfarande det är väl anslutet till kyrkan? Nej, uh, nej. Är det är det fri, fristående? Ja, det, vet, det är det ju skilda. Är det det? Ja, ja, ja. ja jag vet ja. inte. Men en där gullman i alla fall var väldigt klyftig. Och sen, sen hörde du till saken att det fanns ingen skolgång på den tiden hon växte också. Nej. De var självlädd. Ja. Hade lärt sig både skriva och läsa själv. Ja, var något som hjälpte? Ja hon hade varit hos en präst ja. Och sen var hon ju duktig att sjunga Väldigt att sjunga så hon Hon hade gått hos en präst Och studerat sång också ja. Så hon kunde väl noterna Ja, hon ja visst ja. ja men de Ja de kan, den gumman Kanske inte kommer ihåg för de bodde på Valbyheden Ja då Och gubben han var där i, i, i Jonasets men det, det var en nyhet att de var så mycket yngre än hon. Ja, det var så att de där, hon hade fått barn förstår du, innan hon hade någon festman eller sådär. Hon blev lurad av en löjtnant. Hon kom till Stockholm som ung, så att, som, som, som, som finpiga. Ja, ja. ja förstår du och där träffade hon en löjtnant som mm. gick sin här familjen och så blev hon med barn och det vet att då fick de ju fick hon komma hem då tillbaka för hon var från Avesta yes. ja, och hennes hennes far han var hemmasägare heter Hasselberg så han drog om det där gården vid Avesta det som Jonsson har nu vet du. Yes. så gumman kom därifrån men vet, det var ju hon fick ju så kallad kyrkoplikt då vet du, när hon hade fått ett barn och, och och sen var det väl komplicerat att få gifta sig och, och jag vet inte hon, hon fastade från den här fast han var 20 år yngre då. Ja, alltså, så han var inte far åt din morfar gjorde var han var far åt min morfar Jaha. Ja, men hon hade en ja med en löjtnant och äh, den, det här äh, Andersson det är i alla fall om honom så står det i kyrkboken att han dog i melankoli. Och det har nog Lindgren skrivet. Fast Pastor Lindgren. Jo. jo, det händer inte. Ja, vad var de kanske till det. Men han sörjde i Ja. De berättade att gumman. Hon, hon var ju 86, 86 år tror jag när hon dog. 86 sex år. Jaha. Och hade väl haft ett hårt liv och arbetat lite. Hon har ju gått och arbetat tungt också. Oh. Och vaska marmor och allt möjligt. Ja. hon det. Ja. Och, då, och så har hon varit med han, för Han var kommit hit som kärlebränare upp till Karlsnäs. Och då var hon med och bröt stug när de kom hit. Oh. Det vet ju hur de fick arbeta. Ja. Så hon har jobbat. Men eh, på kvällen så hade hon sagt då där Andersson då han inte Gustav ja blås ut ljusen i Gustav nu får vi sovas av hon och det gjorde han och så lag hon sig och så, så somnar hon och så dog hon på natten yes. ja ja just så det var ja har ja, det varit en originalgömma där hon dog 14 och han han också då sam, samma år ja han två månader efter henne bara. skulle våga oss på en beskrivning av den, den här platsen så befinner vi oss i en dalgång eh, en bäck eller å och mitt i den här dalgången nedanför några bevarade röda hus så hittar vi, ja det ser ut att vara en stenhög men det är något helt annat Gunnar Nyström. Ja det är en hyttruin uh, mycket gamla aner det är Gommahyttan den omlämts första gången på 1540-talet. 1571 då, då kom den med mejl här, Sen är det ganska tyst här till 1652. Då kom en, en myntmästare från Aversta hit. Han köpte den här förfallna hyttan utav Bergsmännen här. Han betalar mm, 300 ne, daler kopparmynt. Från och början var det alltså bönderna då som drev var, ja, den här? alltså Bergsmän. Så kallade Bergsmän. Ja, och bergsman det är att vara både bonde och järnbrukare på en gång? Ja, just det. Ja. <coughs> men kock Stido blev det något annat? Ja. Ne, han betalat för den här hyttan 300 daler kopparmynt och 300 tunnors strömming. Hittan var totalt förfallen eh, Nu var det så att eh, Kockan var En sån restansperson. ståndsperson eh, Vintmästare i Aversta De fick inte köpa bergsmannshemman Enligt en förordning Men genom att eh, Hela Torsåkens bergslag Låg yttersta förfall eh, På ruinens brant <coughs> Så fick han tillåtelse och förvärva fastighet i och han eh, satte igång reparation, restaurering av hytten det finns en mycket fin beskrivning som eh, ifrån Bergs kollegor det var hette väl Bergsamt eller någonting på den tiden där han begerar för att reparera den förfallna eh, marsugnen i skommahyttan eller fickan och med det så kom han eh, in i Torsockersbergs lag. Bromansson har kunnat sjunga honom. Ja, för alldeles ja. Ja, hon har honom vet du. Ja, då. Både visor och gamla sånger och ja, då. salmer. Då. Ja, för all del. Men hon har lyckats att svära också. Ja då. Tänk att hon var enast honom att svära. Gör ja, så Bromansson har kommit ihåg ja, det. Ja, jag hörde såg någon gång. men jag Jag har var skumakare, han broman. Ja, var han, ofärdig stackare. Ja. ja, han var in i krympling. Ja. ja, visst. Nere i, i ja, ryggen och, eller det var. Ja, visst och var ofärdig. Ja. Han. Kan du förstå att det kunde vara så mycket skumakare på den tiden? Jo, du. Och så falenarna, då vet så Falenarna är där och då. Och satt. så skumakar du då persen upp där han persaren bodde sen. Ja, just ja. Det var en till det. Ja, visst. Jobbat dem allihop Ja då Och jag spelar så, jag vet inte om han borde tjänas på den tiden Nej han, han höll ju också på med lite skomakning Ja då ja då Han hade skomakamaskin med sig korkorjan av Prymingsberg när han skulle gå och idag Han, han, han det? Så, ja, han skulle skor där Skulle han laga skor han, samtidigt som han ja, hade miler? Ja, som han kolla, och ingenting någon del det. Nej, det ska jag tro Kunna det bli någonting? Nej då Kunde han få det då? Nej, helvete kunde han Nej han hade två milor och så tände han det ena gästerna och sen så skåvakt han ifrån att han en, tände någon där och det var det ju ingenting från där. Sen när de skulle ta och riva ut då, när de högg, då högg de i kulttaget och högg de i brandarna, då var det bara brandaren då hela dagen. Vad är det? Ja. Har de kollat hur då det? Ja, då. och inte hade någon mat och ingenting när de riva ut där utan de... De där, då lät jag gå hem så de andra fick överta vakten så passade man dem med och vakta han upp över den jävla milan. Oj, oj. oj. Sen fick han väl dit och kolla den där jävla brandstöten sen och det... Ja det. Så här var det ingenting, höll ju på så alltid hjälp. Ja, har han kolla då förut då? Nej, tog. ihåg. Han har inte det. Jag ska släpa ja, så släpp han upp. Men han kunde ha ting han tror. Ja, han kunde det. Släpp han upp skomakamaskinen? Ja, på. visst. Men han skulle ha skåran men han kolla så här skulle det gå bra. Ja. Ja han kunde alltid. Ja, han vill kunna. Han är murar kanske slag och så alltså. sådär. Ja, han var i den. Ja, sen var var han slog när han hann nå. han drog på var på var kanske då men då sa att så åt han det då. Alltså. Ja, men då lägger sig ett på han de gör på en andra sidan, så. Alltså. sa. Andra murar. Eskärliga på fallet men och kanske du. Det är kost gös kom jag och letade jag i betänkande så då fick han ta riva ett till innan han ja. innan han kom ner till fönstren ja. han har bort fönstren mm. ja ja ja, jävlarför sjunger vi mig för den ordet när jag fick en kvarsk jag gör det, på sådana höra hur det låter ja, vi tar vej där det min baga här är min bagga herres stat och en varndom lycklig den var Oh, Det är bra som stod i kanalen. had det uppe i det där Mats, som bo, där han bodde Albert nu. Ja. No. Det är vi sedvals. Ja. No. Så, så att det är en kärring som har lagt upp Det är en, en kärring som en. har gjort den nu. Jag talade om farfar och började nån. Bryt upp alltihop? No. Ja. Jaså. Bröt hon sten då? But bröt hon upp stenarna? No, ja, um, hon bröt sten upp. Och låg upp Ja, upp en lång muren. Ja, det är en lång muren. Mm. Jag sa han... Mm. Ja. Han är en vissa kärringar, förstår Ja. Jag sa han, sa det farfar far din. På ja. de det på hade de övernattningsstället i forbunderna som kom från Dalarna, vet du? Ja. Jag tror det var Det var Åbers. Ja, och djupbäckerna. Var det Ja. Det var en... Eh, Både Åbergs och djupbäckerna. Det var en... Eh, en övernattningsställning Kärin, Det var en, en sandkärring där som de fick ligga övernatta hos och, och ställde in djurena. Ja. Vad hette de? Vad var de kallarna för någonting? Och den... Den enda betalningen det var det att hon, för, det var hon fick behålla gödseln. Ja. Efter hästarna. Efter hästarna. Ja. Oh. Och så lämnar de för kanske någon liten mattugga åt när man ja. De som hade så de kunde. Jag lämnar de att man skulle köra med järn och från skönsyn. Ja, och krut också. Ja. Kom med krut uppifrån husbyvet ja. Och skulle det Gävle med. Och så det kille. Mat och, mat, och mat tillbaka. och mjöl och var det tillbaka, så. Ja, och rysråg och. Gå. Ja. Jo, och de källde väl till på ett ställe då, Ja. Men i Karsten så övernattade de så. Ja, visst. Hade och i Ja, så hade, och ja, och hade de, sen, alltså, hade de i då. Ja, då. Men jag undrar om det var i åber, så, så, då. Jo då, de det där så. Ja. För det fötter, inte Plast, det. Är ställe, Nej. Så. Det var långa poror på den tiden ja. som kom. Ja, fy fan. Och ja. ja. Och då skulle de genom Karlsnäs förstå de som kom nere från södra då och då från Avesta. Och det, det håll lovigt Ja. För det gick ingen väg. Nej. Här över Horndal då inte. Jo det inte. Nej. Nu skulle den vägen allihop. Allihop. Ja. Och Garpenberg och Husby och Säter och. Ja. Och Malm körde möten där från Bisberg. Ja. Och hit. Där är vägarna. Son. Kan du väl Ja, nej det var. Ja. Ja, Sanna berättade iallafallin om det står en mun. Ja. Men här är det I kärring som har gjort så. Ja. Och det är inte måttligt som Hoppa inte djurena över eller? Mm, är det? Förra och men det är Nej du... Spänn om ni hade uppfärd av hjälp att berätta om en Nej heller. Det var nog skitad. Mm. Men nu är det snart slut med med Ja det är det alltså. Det är inte så mycket... Ja har någon, någon ungdom ja, som, som finns kvar men, men annars är det väl... Vi nu och Ja visst, och ruscha på och så. Ja. Och så att kratten blir kvar nu så hör jag ju frågan om det är att plantstolen blir kvar ordentligt. Ja visst. Och det är väl själva fan om man ska lägga ner den och kusta på sig. Ja. Och så fin jord och så fina plantor. Ja. Och byggt upp hus och allting. Var det innehandlade någon gång av Kalle Lindqvist? Ja, det. jo, jo, jo, jo. <laughs> Den handlar man om mycket? Ja du förstår att han kunde etablera sig i Karlsnes och ja. flytta från Hofors och dit då. Ja, Vägorsborg, ja, Hofors. Ja, men Karlsnes, han, så var han det? ja, oh my god, i Karlsnes samtidigt. Varar ja, det? Alltså varar han från Karlsnes? Va, men Alma var inte där från mig. Vet inte Nej, han, jag tror inte det. Ja, han var ju från Karlsnes. Så. Ja, han sa det, han flyttar hem tillbaka då. Ja, där rytmen där när Vägorsborg och så mycket. Det är så. Ja, snor och kni varande. då vet jag hur det går i hur för sig då. Ja, visst. Så in det där. Men så är det en vinter. Så de man säger en vinkel. Vi tampar på hukanen så får jag ta en makrog, skjuter ut i någon vicka så kan man inåt. Ja. <laughs> skulle jag köra charmé till nuage Och då skulle han mäta platsen när han kom på biregon och på loppset, hur mycket han hade på. Och det var lite problem och han på sitt sätt och kunde mäta. Han infall där han frågade om mycket han hade på. först nere var det först i den med tonster med rita så långt på försänd och såg det ja det är ju något att göra och så det finns Inte för som jag ut, kan snåla någonting här inte för att man inte kan. Och, och, och var kom så saknade jag någon som och ha Har du lika mycket? ha ha ja. ha ha ha ha ha ha när ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha och då kom Kalle och sa att jag kör köra till skolan sen då, säger du. Jafan. Det får du lägga upp i stöd, alltså. Ja. Nå, ja, jag stod så inne i helvete när jag körde till helvetskolan, sa ja, du. Nå, hur du kallar, sa du. Jag ska uttala tysken om du, ser. Det kan gå tillbaka med dig, då. <laughs> Men det. Hehe. För den första klubben, han stod upp en hand, du, säger jag. Vem barn som står där det, det säger Det kunde många göra det, så. Ja. Jag kan tala om att eh, det är mer för så jag tog i skogen och, de räcker till så. Ja. Jag håller väl sitta och läsa ja, då vän i vebon åt en jävelse och att det är alldeles riktigt. Men det var, det var det fyrt, det, att det fick jag stå och i steg då. Jag hade nog ingenting för det. Jo. Kors, lite på måtterna. Jo då, Han Bönnen med tusan göbel som ska flätska på topp på samgång, sa den. Skulle nej. er i källaren äter flätska. Äter flätska. Ja. De komponenterna skulle ha bensin. Ja. En pojk kan alltid skälla sig på dans så det. Ja. Jag väckte de han, vet, de hade lite i tanken, då, ja. då ville han tanka upp bara för en motorcykel, för de tog bara en 2-3 liter, de, ja, vet visst. de hade väl inte pengar till dem i. Då frågar han då, är det bil eller motorcykel, sa han, när de knackar på fönstret. Ja. ja, det är bil, förstår du väl, sa de. Ja. Ja, då kommer jag ut, och sa han, så kunde det stå en motorcykel där när han kom, då, ja, du Ja, visst. Men då var han, han ville han vända heller, utan han sålde det två litrar. Ja, naturligtvis. När han ändå har glädd på sig. Ja, visst. <laughs> Ja, de knackar upp en i natten. Han såg pilsen sig så, natten. Och han åkte fast för. Så, västin var väl det då. Men han sa att du är för en dum jävel, sa Västin. Jag kan väl sälja fan så mycket du vill, sa. Dra ur korken för helvete, sa han först. Korken är med två dom. Ja, visst. Och så blötade det bort till katten. Och de kan ta med fan inte bevisa vad fan de har fått för någonting. Nej. Stort, så det och, och så du som är din har gjort det. Ja, gjorde det. Ja. Ja, gjorde. Och de har det till och med för ner nere i byn och vet du. Jaha, visst. Ja. Var jag ser förut Det jag var aldrig några affär förut i Karlsnes eller i byn ju. Var det det? Ja, det har det varit jag har varit i tid. Har det det? Så länge som jag kan minnas så det är på utåt så du. Ja, så det. En hette Englen på den tiden. Just, ja, så det, ja, det var jag förut. Gamla Åh och de drev och färdig. Mm. Ja, ja, för det så handlade jag en gång. När jag köpte potatis. Det var smått om sån så skulle jag övriga på sån. Ja. Mm. Det gamla änglingen där, när han hade hamlade och stå upp och det där potatis när de var utväxt. Sig, var det var pigra då. Och så kom kärringen ut och då hon så Tänker du så här är pigra alltid på det där uttrycket där som den har på sig tonen då Vi håller ju liksom på att realisera så, då kostar de fem öron. Ja, så. Hon har höjdpriser då. Ja, de har höjdpriser med tre euro, men det var ju bra med realisation. Ja, så var ja, det han själv där innan, där, ja. där de hade filialen, ja. Kalle Lindqvist hade de. Ja, visst så. Ja, det. Ja, det. ja. det, så länge jag kom innan så var det. Ja. Det är en del för gubben Englen som hade... Du har aldrig varit någon såg den i Karlsnesbyn, eller? Var det som såg det? Nej inte där, det var i kratten tror jag. kratten var såg vi. var såg var det där ni? Ja, kvarn var det. Jaa. Och kvarn var det väl där på groppacka Ja. och? Jaa. Vet det var för någonting? Tröskverk. Tröskverk var det då. Tröskverk hade gubben Nilsson där sådant. Ja, kratten hade tröskverk. Ja, hade. Tröskmaskin. Tröskmaskin Stor på jä. Det var nog vi tryckte ett vattenjulde. ja men riktigt tröskvärke. Stora utrymme. Ja, var det god för folk där då, för det en, en grund kvar där. ja Jaha, det är det nog. Ja, ja tröskvänk var det. Ja, visst. Och rönningsveten kallar dem ett stort skist, tillhör som var på sidan där. Nu är det björka där som är större än det här jälarna som står ja, där, mycket, där. Och mycket jord Åh, är det gropacka som lite fick växa ställ, igen. Och är prima jord. Ja. Men du är vacker då kanske du börjar ta upp det där tillbaka? Ja, det är frågan om det. Ja. det, är det och jorden är ju kvar så det går det ju att ta upp och vet du, men... det. ...vinna henne när de jävlar, jävlar rackaren tar... Eh, matjorden? ...mot ja. Matjorden. ja, då är det ki. Ja visst ja det går ju naturligtvis om någon och bränder och jävlar till en på en aska och så i den och ja. så försöker de arbeta upp och visa ja. vinst går det, men... det går men tar lång tid ja och En man sålde det inte någon du får ett band då. 30 minuter vanligt ja det ja. <här> <här> det är det är väl inte det är det är det är det Ja. Görsdagen, 1977. Mm. Tiden går. Ja, det förbannat. Jag förstår var inte varför kom tar vägen. Nej. Du Kommer du ihåg den där vattshågen Vatt i Käpsen, de hade tjänst någon gång? Ja. Gör du? Ja. Då. Det var tjänstbönderna som hade den där. Ja, visst. Mattias Sättelund under dem där. De var ihop hela förstår. förstå. Hela byn. Hela byn ja vad är de kallade de hade man hade där också ja, de hade varit vätsug där då Ja, där var ja. de hade en vätsug där då har de haft en där då de haft en vätsug då har de haft en vätsug där då har de haft en vätsug där då var bara haft Ja, jag hörde att han inte på något mm. Vem var där då har de haft där då har de haft en vätsug där då har de haft en vätsug där då har de haft en vätsug där då har de haft där de haft där då har de där då har där då har där de en de haft en Ja, det var framför Kvarn. Nej, jag var framför Kvarnsågen. Var sågen ovanför Kvarn? Mm. Mittemot mitt um, Mjönagården ungefär då? Ja, just nu. Där uppe var han. Ja, Det var sågen. framför så. ja. hyttan. Nej, ovanför hyttan blir det förstås. Hyttan är lite längre ner under. Det ja, det blir ovanför. Ja, det, ovanför. Ja, det ovanför innan han kommer ner till den vägen som går upp till Vartås. Det, ovanför där det var det. Mm, ja. vet du. Och sen var Kvarn längre ner. Ja, hon var i mitt hytan, hon hytan. Ja, det broen där ungefär. Ja, mycket. Och sen var det Tegelverk. Ja, ner, längre ner. Ja, längre ner. Mm. Och så var det ett sen då där. Ja. Nedan en andra roll. Ja. Ja, det var det. det där ja. Tegelbruket var väl ungefär mittemot där Apselin borde? Eller? Ja, mittemot. Ja, så du kommer ihåg att såg den? Ja. Men du såg aldrig när de och det Nej, han minns inte, han minns inte. Men de hade ju de hade ett, ett ordentligt fall där, så de, de kunde bräcka på och såga. Ja, de kunde de. Ja, ihåg så. ja, att så sågade de i helvete med timmar hon är Ja. När sa på jorden som var för att bli i dem. Eller? Ja. Han var väl sågare där, den där persen på slutet? Ja. Som häst på. Klump, eller klump eller ja Johan här från Helsinga ja visst det bror ja Henny Henny ja det är inte heller att min tummen Timmen när vi sjöldat borde jag väl ha så där de tog för tåget så var slut på förapp överst kommande dagen med Timmen ändå färgstak mm. så de såg av flera tusen timmer i, i färgstak det, det. ja hade en Lego såg ni och tog ja, och då skulle det tumma in det men en där revjävla. Jag skjuter och klövar en kroken och en jävla gubbjävla. Och han gnodde hans av berken och bort tala det är sig. Oh, och så länge han stod ut i och då på tocken. Ja. Men nej, de ska jämtligen... Kommer till nästa tock så då var det jag som lade handsken i Milan. De ska De ska jämtligen tumma vet du. du vet, de har ju en stödfot till, ja, till tummar på. Ja visst. Ja det kan man göra sen man. Nej, det var för ibland där Göran ser, kom där och tummade, och så då du? Så, så, så det var något som skulle gå för grovans räkning, men det var någon annan tumning här. Ja, det har inte något sådant jävla joll, tror du. Ja, den sågen i Fagersta gick ju bra länge han. Ja, ja, Men det var ja. en gammal bomsåg, eller en vattsåg från början. Ja, visst. Men sen gick han väl med turbin, va? Ja, visst Ja, det vet jag inte vad det där vattnet är. Jo, i Olan. Mm. Han gick med, de hade kraftstation där. Ja, Så, ja. Så vattnet, de hade de ju dammen bara där. Det var Timre. Ja. Gick in. Ja. ja. Albert Mattsson var sågare där. Tar han någon av dem sågade på gruvans räkning. Var Sen Henning slutade. Albert? Ja. Ja, okej. Han har kommit sånt han Ja, då. Och jag kört dit det dit en aspel en gång, så då jävlar han, Du förstår, för det är väl kakar och ställningar, hur fan det var. Förr var ungar och jäveln skapade för varje. Och, och grov jävla jävlar, sina ekbräder, såg hon där, tre kvartomsbräder, förstår du? Och han funderar, vad i helvete jävlar, att inte tog någonting. Det var en sån där skru, stor ekspeg, förstår du, lång jävel, intragen giss. Jasper. Så han svår så in i helvete sen så för. Ja, det är klart. Han har försökt skinga. Han förstörde ramen så du hörde var ramen. Ja, det var ramen det Var ramen? Ja, för en jävla massa blad. Det var, var så gott. Han något? så att han som och, och här, gnällde den där jävla räven. Den är från hästbara jag Ja. Det var så att han skull. I stället om man skulle vilja ha någon annan dimension såga. Ja, man fick bosta om då. Ja, i helvete jävlar så är du en sågare. Kan inte du såga vilket som man beställer sig av? Så då är det för bäst till att än något annat håll, sig av. Vad fan har jag hört att ha på mycket sådant kört timmen, sig av. Men vad fan ska jag ha i sågare som jag Men han var väl en sågare åt perioden sedan uppflutet? Var inte de ensamma om den en uppflutet då? Jo, dom var inte ensamma. Dom löste väl in de andelarna då. Ja, jag vet inte de om dom hade dem kvar. Både Böles och Birens. Ändå. Och Biremorell och det där ändå, så länge hon gick. Ja. Sen såg han väl... ...debarketter så såg han väl Jonsson. Ensam alldeles. Ja. Ja, det var en driftig gubbe där. Gubben Jonsson, ja. Ja. ja. ja. Drev gruvorna där då i bynland Ja, han var bergsman. Ja, men. Det var väl han som tog hit den här. Kalle Stark? Ja, det lyckas jag som gruvarbetare. Hon ja. ja, har egen gruva, den gubben Ja, du har några flera tycker nog i där. Ja Vad fin Malmö Ja, det var det. Ja. Men nu råkar kommunen om alltihop den. Ja, den gör det. Sen har den korningarna, vet du. Korarevämmel kom hit. Och kolla den där han? Ja. ja, det har Kom hit som kolla upp på Jonsen. Han kollar på kolgol där han? Ja, jag har förstått. Kolning är nånsin sanning. Känner du heller biten? Med kolning där på så då? När ja. de såg att. de såg upp det. Det fanns. 600 timmar om dagen du, så det var lite ribb. Var gott de jobb då. när han kom hit så det, från herremorna Emil och började kolla till och Mm. Det där med han. Men sen då på den där streken, då ser så då... ...som ellers hade då ser du Ja, vart han utstött liksom. Ja, visst och ja, man... du. Och skulle med honom, men den för var. Framplåga Rina vara han ser med hem och den åt dem ut så... ...fick slut ner till julhuset, där hon är Ja, han var ju Ja, visst. Jag köpte träffen, koken då, så huset, så. och så Då flyttade jag med lite med en ringgår, så. Mm. Och så så sen sen. Det, det var väl att på rätt sätt. Du lägga i kogor och För kolla ner en skjälla Så körde han ut som vintern. Sen hade den period som. Jag vet inte om period Ja, affärer också. Vad Ja, han hade affärer i Långnäs. där, gruvkontoret, va? Vad är det nu? Så. Ja, så hemma i Fogers där hade han det också. Mm, ja, det var nu. Sen, sen alldeles på slutändan, eller Ja, så. Men, han hade i Långes som Ja, det är i Långes, ja. Och hemma där, det var inte många. Månar för det hylade han ut åt Konsum eller istället. Ja, han gjorde det. I där innan de... Men han har väl ägandet här hemma det ute? Ja då. Men bygga. Och ni handlade ut han Hanne då? Ja, ja. visst. I lång lätt alltså. Ja. Och så var det en handlare i Råback då? Nå då. Token som var. <laughs> ja. Det var bra att slänga Albert Berlin hade. Hade han till i ålder? Ja, visst han var till i ålder kanske då. Hade han det? Ja, den som han, hette Anders Gustaf som stod där och expederade. Ja. Tål, tjocken, groven, jävla höjare. Ja. Och Änglund han var nere där, han, i ja. Johannes, Änglunds, körde ju åt honom. Så Johannes han körde ju jävligt mycket. Han var med där och expederade. Körde varor åt honom. Ja, visst. Mm. Kommer ja. du ja. ihåg när Sjöblom hade sker i berget? Ja? ja då. Var det Vinicius då? Va? det vet jag aldrig att han hade nån, men eh, i eh, gamla nybåndsskåken. Hade han där? Den där som står en och sätter vägen. Ja. Jaha, der, um, Långa, jävla, ja, håret, en där... Långa jävla håll. Ja, som en där limblom hade på slutet. Ja, ja, ja. ja, visst du. Ja, så var det den han hade förändring. Ja, visst du. Jag börjar på minnarsan. Där hade han när jag läste. Sjöblom? Ja. Men där var det var varit affär nyss Ja det hände nog att han hade det då mm. För här det Johan, som hade affären där var väl, öppnade Sylvene va? Var inte han som hade? Där. Nej fan eller vad så Var det? Ja då, det var flera jävlar där innan Sylvene kom Var det? Ja då Det var um, Lars-Petter Norlin utan en jävel så. Som var där och så var det en jävel som hette John Pettersson från Hofors. Som var där. Så de var före ja, sylvemen? John Pettersson var på en riktig jävla fiskare. Någon sålde affär där han tar i ur en, en sån där knallhatt. Så då. Han hade ju sådana på den tiden. Så mm. Det var ett fodral där. Och så har han satt in en gammal, gammal du i fodralen där. Så. Då, så. Då var vi frågan om hattar så då kom Sylvain fram med det där paketet. Sier så gör du mot mig så att han har övertagit lager eller så att jag skrattar, så Kan du ha en hett någonting, tror du så han ser så är det bra du ut så att jag menar spökverk någon gång så kan jag köpa någon. Jag tar honom för så att jag kommer inte sälja så att det är ut och har han hade köpt lag vi har fått Santa Ski. Ja, jag alltså, inte kunnat besitera bara skidor utan. Nej. inventera, köpt det, men det är ingen annorlunda. Och la tiene amaro i lobby. Jag såg var jag rakt i vägen. De långa kocken var. Ja. Det var när inte... han hade sin blommor sen. Ja, han hade för han då. Ja, visst. Nu Var man till stugan på fem våran. Man var inte på fem år. Det var inte affären i stugan. Det är mig, ja. nej fan heller Det var i stora byggningar Ja visst Var det det? Bortra ändan liksom så Så de gick in i, men de gick inte in utifrån vägen heller då? Nej på fan heller, för de lärde gå in då i Milanser också In för Nej ja. han stod ju alldeles på vägen, den jäveln Ja, men gamla vägen gick full Inte där, han gick full lite nedanför den där kåpen, han gjorde inte han Jävligt inte heller han Gjorde inte han Men de var väl inte den här som reser då Som han är nu För gamla vägen gick ju upp i Halenses vacken och över över, han gick ju runt där uppe i honom. Ja, jag minns inte. Det var före min tid. Men då gick han igenom alla jävla portlir som fanns. Så var ett gammalt över vägen än en hansöster. Ja. över vägen. Och där skulle de igenom? Ja. ja Förstår. Visst. Fick de för höga last då? Eller? Nej. Fick de inte ha för höga last då? Nej. jag tyckte att det skulle komma något snö in i det jävla liret. Ja, så skulle komma igenom om man hade något last. Nej, det ska väl då skulle väl vara en om man var det balmporor och alla Ja, det då det. vi skulle väl ösa i då förstås Ja, där skotta har, jag, i redan, Skotta i vägen Ja, det försvann väl i alla fall Hur trodde bara att det Ja Vårfloder skulle inte komma ja, Men det var en jävla vacker, innan han sig spacken till att komma upp i Ja En satans backe ja. Vi, när vi körde massa vid ned i stationen Mycket på den tiden vi och så som mamma vi skulle ha mm. vi körde upp aldrig ja ni har vägen. ja visste du Han ja, var, var en liten knippa då där upp men sen var det fina vägen ända ja ni hade ju medbacka då medbacka så då det var ja. ändå kom hit den här jävla landsfiskalen och sådana saker ja. var lite knippa upp där då ja, det var det men den var ju inte farlig Nej. men sen tomma körde vi ju andra väg kunde Nej se kunde du någon jävla massa veboror där ja och skicka på en väg. Ja de var hit och de har man biometta så då. Åh <coughs> en äkta jävel de hade det ta in mätare där och så då. Asså det. Ja. Och vi skulle inte få lägga på oss och göra ihop. Mot varann heller så då. Och hur få vi skulle lägga då när det var någon plats på, att ett göra på något annat vis. Gubben Morell var skovaktare och kom nere en dag när jag höll på Lassa och då skulle de mäta så då var han med och så. Då sa han så och jag ger mig fan vad den här sa han. har lagt ett grovt underklag in i och varenda rotende han lagt utåt. Sån. Ja så sa Nej, det är det mer än jag vet så. jag. skulle sa det för gärna de att ta bort stöjan sa jag honom. Och Och de om varandra sa du. Ja den här han var inne väldigt bra om någon körsak så han hade lite tid att lägga någon jämta mot den. Och då var han där massor av en ojämta och, och, och så var det då? Ja. Det var på det där viset så. Men mätte ju inne och teg den gången. <laughs> och sen kommer då en annan gubbe vars och så. Och då med den där innehållet. ja så du kommer ihåg att den Sjöblom var Ja då. Mm. Och Bank hade han nog ett i Berg. Han, han hade Bank och ett i Mises i Berg. Ja, men det Sjöblom Ja, och så är det Lars Persson i val. Ja, var du. heter av ursocks Folkbank. Ja, så det Ja. Men det är länge sedan. Jaha. sen. Ja. Sempelt fram hit och så du Lars med. med. Ja, Grundvik och Olivia Grundvik. Lars var från Ni Och han kollade också, ja, han var och så hade de ju under kolgonnoppa den som de skröt över och så skulle jag dit en dag allihop och se på och demonstrera där de skulle ha kollat med skottstinnar. Jaha. Och körde Järnkontoret från Järnkontoret på Stockholm var det då Och han kom och sa så att, det första vi kom till så höll de på revut då de trampar sönder och de drar in sig och ledas. Ja, eller så här ska det se ut sig så här är det min gud. Var det, ni har inte haft någon skorstenssmil? Nej, inte heller. Ja. Han hade aldrig koll med intervjuerna heller, så här ska det ju inte sköta sig. Och nu var om då till den Jag känner, har kollat mig först Han hade gjort det. Ja han har inte han har inte in ja, så var det de saker som till. Så det är en av de saker som han inte känner till. Så en av de saker som han inte Så det är en Så det är en av han inte känner till. Så det är en av han kollade känner till. Men han skulle tända till. Så det är de det är Så det är han Så det en av de han inte känner till. Så det är han det är det Så då. Går jag i, och kärlingar i, och sånt. Och sängen lyckades för bra, så. Kanske Kan det var nere på färd. Men så kom jag en dag. Men då hade kanske den bror nere upp sånt. Så då hade han tittat i den. Så, så var det nere i hetten. Så han var, ja. Då skojade man och sa Det var inte bara för kärlingar. Det nog bara för flera. Det var en som, vi kom att tala om, så han kom där ja, då. tala om, och då sa han så att han brötta som så. Då kan det sig att ett kors, han stens jäveln, han har brunnit upp han, så han innan han, innan han, drag <laughs> dit allt. för det en sån Ja. Ja du vet, jag det så var det tera i det där skorstenarna, tror du? Ja, han var tillfänkt det. Jag visste det, så när jag kom ut och... Tätten kom ut, så var mm. meningen att det skulle bli den där skorstenen då, så, så, att ja, visst, men lite. Vad fadar nåt? Det är inte riktigt bra, så det? Nej, först har han en lilla hand med det där. Med skorsten? Ja. Och det... det, det jag har in i helvete fort så kollar man att som du stod in i helvete förstått. Och man hade ju fått det också starkt här i en brädd och dock på botten. Så jag sa att när vad fan i helvete så har vi bara stubb. Stubb och såd. De höll inte ihop. Nej, det var det utligaste så skulle ha sett. Ja. Mm. Nej, tack och så att de mot den där han skulle vara av. Mm. Men nu sa det om för dem här alltså. Ingenting som uppe i märmland smilande. Det tända i fokt eller bryn på högsta punkt och låta varmen gå igenom mm. och resa dit sämsta del. På första femstända mitten sedan, då blir det en ju där upp och rosa och strida sig och tar sig och så. Tilar dem ut, i regel med, ut i alla fall, mm. så, utåt botten och De kan gå runt, men det blir sämre kol i alla fall. Och hördes de var på där, de, om no, hur de har kollat på bevisen om att köstens ja, det hörde det var ja, i dem. Inte alls. Så. Nej. Nej, du vet. Några kvinnor som var som en hän man räckte in. Det kunde ju vara såhär långa kol, för fan, när man, Tände ihop något ordet. Men skulle. då, då var det ju där så att jag skulle gå eh, 20-21 dygn då. Ja, en som är varmlandsmila, hur lång tid tog den Ja, 21 dygn då, 21 dygn. Så. Men skorstenarna gick Ja, på då. åtta, åtta dygn, så. Ja. Och så skulle de inte eh, klara sig så farligt lite det så, så då, jag men det hade väl just att en gång han skulle få mig som tävlarna. Många av hans. Jag har aldrig varit med och någon nån, för jag gick ju andra tända och kollade en av dem först, och så satt ditt den dess först nå. Men så var det en av dem som sa, nu ska vi tända den här så du får se hur Och går så. så, så De ser utlösen och då heller så. Men man blir riktig. Det är ingen minskad, man har aldrig arbetat med en mil i äldre eller så det. i äldre. Och i i hon slog oss och mamma, så jävlar honom, så stibben var inte stort högre kring sidan än bordet så, han, så fick vi stibba om hela min. Vart hon såg vi. Ja. Och som vi har gjort något härligt på någon äldre, så, det, så då gjorde den som sån där jävla damm till. Så, men då fick hon ju inte ta sig så jävla mycket. Alltså. Men då sa jag så åt honom att ja, jag inte. Men inte lurade de mig där. Man såg man såg en annan som dess förstens mila ibland. Jaha, då visst. Det var en del som hade... Ja, då var det lättare att sköta för att det är jävlar aldrig har kola en mm. mila som visste hur de skulle dragen eller nånting. kunde man får sin oprop op på kölning allt. Ja. Måste ja, Erik, han... Ehm, kola väl bra mycket, han då? Ja. Körde in miler åt nu? Ja då, så körde han med din kärp på lort. Och körde bil in och ut Men då var det var en duktig pola, Ja, eller? visst. Ja. Men eh, på den tiden var det aldrig någon tändning i mitten Men då var det alltid i foten då. I foten då Lägsta läxt, punkten. Och då, mm. då reste man en gång där mitten och ut och allt Men alltid är skräp Innan rutte i jävelskap och man fick något så var det ju bara styr på den tiden, du vet, i gallringarna, den där ja, första, ju... gångs gallringen. Ja, sämsta, sämsta vi. Vietn... Jag körde ju för fan in 1100 klipp, Jag hittade en 14 fannas mila, vi skulle räkna en gång. 1100 klipp? Ja, ja meter, du skulle få råka där jävla De var och så. Ja, var väl knappast någon jävel som var tre meter, var de tre förstås då var de fyra. För det var ingen mätning på venlåvar och Var inte det? Och det var att de är fan hel mil ruska sen tog det sist klabben då. Så de resten av 2000 vare. Men är de inte tända på det där viset i alla fall så vart det. Ja. No. Resultatstorna ändå. Fast de var små. Var ja men det. det var för granna kolbarn. Ja visste du. Men är det inte någonting nån bränner Det låter nå alls runt utan. Nej. Men det var det jävlaaste alltså, som att de... De av ben när de tändes när de kom upp, dort, dit, de skulle skära av ben, liksom till sida. Det var ett tolv, ville då skulle de vrida förstås. Sköt, sköt dem fram sen då, så, bara, för då var det någon Gjorde de Ja, gissar du. De var svårskött på den visen. Mm. Men var det var att ha sängar och stö emot dem som fan det Jag hade inte med mig ännu, det var en elva fannas jävel, men hon trillade ju kul Största milerna, största milerna, det hade du, många fann det 15? 16. 16 fann han. 17. du. Ja du ja, vet de har OV var och, med och, och... inte räckte den nån mer så då. Varför gjorde OV? Om man beräknade så ut det, 16 så kunde han laga ut sån här rännbredd. Till och ut i kring då, då, det var en band Ja vart det? Men det var ju bra, det var ja. smekål är det? Nå, åt helvete började det ut när någon skulle mäta sig Varenda jävla ort På något sätt att börja med så skulle man ju aldrig mäta men den första gången Nej Och sen Mä, Mätar vi menar du? Nej, mäta ökolen då någon kör ut Jaha Ökolen vet du, så de mäter också första gången då ser du Ja, och stigen Ja Jag skrev aldrig Med det, men Man lade göra det, jag förstår det, för att Snart finns inga gamla nej. att prata med, nej, nej. som minns någonting. Nej, nej, nej. Och vet, det vet, jag har varit sågar i så många bäckar här. Ja. Bland annat i den här bäcken här borta i hovet, ovanför tvätten där. Ja. Ja. ja, Och det var väl en sån där liten bon. var då. En, där, en liten ram där då. Var det en ram? Ja, det vet ju inte jag. Det nej. var en ringa. No, ja. Men då, det rinner ju med vatten i alla fall. Ja. Och det är väl en liten damm kvar där, den en liten um, uppdämning hade de ska, uh, Han ska talande om det för han visstår i det han vet nog, han får prata med honom men vad du känner till den här uppe här i uppe i stansån här Retnings, ja. den minns du lite utav? den minns jag uh, de sågade ju inte nog på min tid, det slutade ju innan jag uh, jag sa, jag minns inte någonting om det, men det var en del Peter vad vi kallar har vi ett längsvär Berätta med på. Han är lite Peter Jönsson här då. Ja, kanske var inte nog släkt med Jansens. Är det med, med ja, Jönsson, va? Ja, det var nog, ja Jönsson. Ja, Men det vet kan sjunka helt riktigt. Nej. Men de såg i alla fall, det här var som sitsbunderna ja. då. Och så lärde man hytta skulle man vet jag och bra, ja. det lärde man såg. Ja, det skulle jag vara, vara för hästa häst på hytta. Och hyttar, vet du? Ja. Ja. också. Och så var det väl en här i, i prästhyttan för innan de byggde det här såg en som Ja, det här har du inte hört historien om det här i början, nej. De hade en ett smide här. Ja, bästhytta. Ja, de hade hytta och så hade de smide nere där. Ja. Men då ville de slå en smide och bygga en sån. Mm. Men då skulle de inte få, så de började på 1790-talet och höll på att på 1810 innan de fick nåt nå, ifrån kommerskollegium rättigheter och satt igång en så Jaha. För att de hade utsyning på Åvansjö armändning för att de skulle kåla så att det skulle bli kål till järnbruken. Ja. Och då slutklämmen på det där. När de skulle få göra såg. Då, då skulle det injekta i villkoren. Att de skulle ha en edsvuren sågfogd. Ja. Som såg efter sig. Gick efter föreskrifterna. Och den viktigaste föreskriften det var. Att de inte fick såga mer än en stock per lott och år. Utav utsyningen. Yes. Så de inte såg upp stockarna till brädor och skräp, utan de skulle göra kol. Ja, ja det var det viktigaste. Och För ja. det, det var för järnbrukerna som de fick utsyningar på, på. armbändningarna. Om ja. de såg från sina skogar, det var så. Och det är ett minne från den där tiden som jag har inbildat mig att det är på det viset. Det kanske inte jag vet så riktigt. Märta har en, en byrå eller vad heter det, en byrå heter den. Vilken Märta då? Den här. Och den fick jag, jag sa åt henne, och han stod på logen, där står han var den. Jag sa åt henne, för jag var där att spika ihop några trädgårdsmöbler, eller skräp, så var det spika. Får jag där ordrarna då? ingenting att köpa. Jo, jag vill köpa. Nej, nej, det är ingenting att sälja, ingenting att ha. Nej, ta här skiten, så hon. Ja. Nej, jag vill inte ta den, men jag vill ha honom och jag vill betala Om jag fick in någon krona för när eller hur det var, det kommer inte jag ihåg, men jag fick, jag slog på hemmen. Och, och det var det, det var det, det, det, det, det är så värdefulla i det det var det. Att han var sågad i en ut av en stock som var så stor. Så gavlarna på byrån, det var en breda. och på ryggen det var två breda. Ja, och då kunde en inbräder. Var det så riktigt virke? Och, och så mellan i i lådorna. Ja, i lådorna. Lå, ja. ja, det var väl en ram och var väl bottna i lådorna som ja. var inbräder. Så. Jaha, ja. så. det var det var såna tjocka så de då förstå det så har det hade varit några bräder utav den stocken. Ja. De just där de tog såna där en, grova. Ja. Bumlingar, var helt bottnade Ja. Och men jag hade en där låg här också men det vet jag om du får ta upp det på den där apparaten, vad hon sa då. Ja, det spelar ju ingen roll. För det är hon, så länge sedan. Alltså, hon... nej, ja... De lurade ju vara om mig, nu är det färdigt. Nu lurade jag, jag inte om mig det. För då hade hon sålt bort någonting som hon tyckte hon skulle ha haft kvar själv. Ja, då, det var nog riktigt. Men hon hade ju fått betalt för det eftersom hon bestämde. Ja, naturligtvis. Så jag var ju med på det där då. Nu har de lurat med mycket nog, nu ska inte bli någon nu ska jag inte lurar med någon. Någon lurar med då då, den kommer hon då, så. Ja, då jag. <laughs> det det ja, det har jag väl själv. Det var hon som bestämma. Ja. Och taklen hon hade sålt. Jasså. Men då gick jag och tänkte på det, för jag tänkte ju i rummen, det är byrån. Men jag tänkte, inte har jag någonstans att ha. Och så hyvla på det där bläddena, det där. Och iväg i vägen var han överallt var jag en stäldan. Jaha så jag gick hit och sa, du du att arsherit den där på lågen tillbaka och ge dig igen den där för, för han har för arga man var i vägen för man så pass över han ville ta en kvar heheheheh såg du igen då Nej, nej, såg du få igen där ja, ja jag ska låna kärran och där är skjutan på för jag har ingen kärran att skjuta ja det är tungan det går inte att skjuta den där på kärran du Ska plockar vi lånen och allt upp då Ja, det var jag så Jag tog sällan i och ställde på allt upp lådor och hela skiten körde i. Oj, oj, oj, kärran tog sönder och mm. lådorna. Här är en här som bor här borta? Vad ja, ja. heter det? Per Snarka ja, Perlars. Ja. ja, Jag har kört in det där och tröskeln och in på lågen och hon kom och springade ja. jag Trodde det och tog sönder alltihop. Men i alla fall, den där såg den, presskytt såg den. Den, den. Mm. den står och kokar den ja, det är vi får dricka. Kan ta det Hörde du, den här, den gamla soven, minns du någonting utav den? Ja, det gör jag då inte. Jag visste att det var en sov, men jag var aldrig in i den. Nej, vem började? det var ett, ett, ett bra som började. Ja. Och sen så köpte jag en, en ram när de hade börjat, med ram i kunskån. Då var Hedvallsgubben där och lärde sig då, så han kunde jag i ramen. Var det för Hedvall? Framalde. Ja, en som var gamla, eller... Som var Axels farfar eller ändå Ja, Jaha, det från Albeden. Vad han sågare? Ja, när det var bra bara. Då satt han där både natt och dag så länge sovningen var. För då kunde han söva mellan varenda också förstås. Ja. Och så bara om det var så åt han då var han då ett Oj, oj. Tänk hur det var. Men sen tyckte han inte han fick den av med vård till han då och fick de andra sågare sen. Och då var det nog en bättre ram och mera lämplig, för den här är för stor som är nu förstå. Ja, den här sågen som är här från nu, det här är byggningarna vi ser. Vem, vem byggde det här från början då? Vem brev det här från början? Det här sågbolag. Ja, det lag. var sågförening då. Sågförening, det var sågförening nu då när det en ram då, så alla bönder var med och hade vissa lotter, Jaha. olika lotter och de betalat. Så de hade nog inte såg inte avsal? Jo, de hade såg inte avsal också. Ja, inte föreningen. En fick sågat sitt och så var det en sågbas som sågat. Då. Så. Jaha. En då som varit aktiebolag då, då var det ju ja. men då då trodde de väl att sågan skulle såga i alla fall. Mm. Det förstod inte jag för jag sökte som förman för det här. Ja. Och det förstod ju de som jag talar med men de andra, de trodde att jag skulle komma lite och såga när bönderna kom ner med nånstånd. Ja, ja typ. Så. Ja, du drev väl den där sågen du de hade, Jag var ju var bas på det där i 13 år, över på det lite grann. Ja. Och då köpte vi ju timmer och... och. Ja. Och det gick egentligen bra. Så det de förlorade på det var på de själva. Ja, sådana som skulle ha, ha och skulle ha. du talas någon gång om det såg ni i Kärnes då? Ja, det var väl också en sån där ja. som det bond som bönderna i Kärnes hade? Ja, på bergsmännen då. Ja, det var naturligtvis en där gemensamhetshistoria. Det och Lars Hansson sa att det filade Malvebronen ord. Där såg de sig så rykte kring hur bra Ja, så. De flesta i turstockarna. Ja, de hade så kraftigt vattenfall och vattenhjul så det, det orkade väl med allting. Ja, det gick i alla fall. Och han hade en pranka som var över tre om Tre säga chock. skulle det vara. Och hon var... Hon var 18 Hon var inte mukanta. Valsarna på med gick upp 18 tum, men jag fick hugga över den skarpkanten, den kanten jag var runt, som jag hade Så att jag fick ner under valsen för jag skulle kryva den där plankan åt Ja men, finns det ingen med någon. Ja, den såg en sågad i kärnestrumpan? Ja, jag såg, jag såg att den ordan då, då har han i 40-50 år. Ja. Men då jag frågade frågan mig, ja men kan du inte få tag i någon som har en stor kringa så jag gjorde det där på. Men jag låtsas ju att det var ingen konst att såga. Och om man var som hade en stor band såg så jag, nej jag har besökt det då Det finns inte inget som gör det. Och nu har jag lärt att tala med den. Och krytt bredan jag skulle hålla krytt. Ja, får jag mitt i CCB är det två plankor så är jag nöjd. Kan du såga tre så får du göra det men mellan veckan om jag får två Ja. Ja, det gör det då. han liksom. Han kom hit med plankarna och den skulle jag resa i mellan bruna och, och så. Hon var kanta, sen var platta kanter. Nej, i kluggarna då. Då lärde jag väl jag ord då, så, att det, så att hon kunde stå då. Ja. Och så hade jag ju varit med och klivit plank. Och det var ju en tur, annars hade jag ju aldrig gått. Så jag måste ha fläckstora, man sjätte jorda utan en stadig plåt som man sätter på valsan, för de var ju taggiga. Ja, visst. Ja. Ja. Då, då, och så satt jag ströblad ljusan på, då, som, som höll när tog rätt upp och ner. Ja, naturligtvis. Och så såg jag väl efter och såg jag försiktigt. Så jag själv väl Vad skulle han ha den till då? Ja, då frågar jag den datorn, det var för oss, som var där då. Vad ska han ha det till då? Så, ja. Då. ja. De har funderat om att hon hålla i de sista men de visste ju inte något riktigt. Och så, och så fick jag karslas reda på att hon var färdig och så skickade han väl efter när då det, den, och, den fick där och fick lämmen Och så var det lövdast eftermiddag och då skulle jag upp åt Åskärn och titta efter någonting, vad det var det vet jag inte men i alla fall cyklar jag upp och så när jag kom upp till Vägskärn där så var det en gubbe med en jigg och en häst och så stod vi ner och pratade med de pratas med, de skiljas, gubbarna. Mm. Ja. Och jag funderar, vad är det är för er att de står där precis mitt i vägen, kors där? Men när jag kom närmare så fick jag väl se att det var farsan som tog på backen och Karl Lars som satt upp i har Då var de så gamla så de har gjort sällskap till skogen en gång. De tittar förstår du. Ja. Och så fick Carl Lars se mig då så han kände igen mig. Och han liggade. goda på du kunde tåga, du jävlar hanamma, sa ja. jag. Ja. trodde det var fel, jag förstår. Ja. Han var nöjd med då då, sa jag. Jo. Det där har ingen människa kunnat gjort. Men du kunde tåga, du jävlar hanamma, vad det var Och du hade kunnat vad skulle göra av det där stocken, den Men du kan komma hem och titta, till du få sig. Han hade gjort ett stort salsbord, förstår du. det var så såhär Hade han det? Och det hade alltså en handhyvla och har gjort ett bord, han var snickaren ändå kastron. Ja. En fint bord. Utav plankan. Jag, jag tänkte jag borde, borde ha gått till och sitta i det, det borde men om det finns kvar eller nu, jag vet inte för något. det gå till motaten då och ge han en slamp och äta lite sockerpiller. Då lever man ju då. Ja. Var det bra bekant med det Ljögren? Ja det var bra. att ja. Vi pratade mycket. Han har, hade ju arbetat från början med Nylande med Tegebruk ja, ja, i Sönsar i det. Ja unga år då. Ja. Sen tog han sig för till själv. Ja, han var för alla, han var för Lernrein då. Ja. Han var för din brus, stod i Bivalla och grävde du, så min el och hon han med, han var med. Ja, så det är bror. Ja, och sen var han väl i Stockholm och så läste han då och var homopat. Ja. Men här i Torsåker har vi aldrig haft någon sån här homopat, jag vet inte om det ens har funnits någon kloka gubbar i. Jag tror inte. det no. Om det finns någon det har, sådana där det har vi nog haft. Vi hade en i ho hua. Hon, hon kunde. Hon var sådan där alltså. Men sen vet jag inte riktigt. då. Men hon bota inga djur hon eller? Det finns de ja, det, ja, det. Det finns det. Det finns det. det. Det det. Asså. ja ju, ju, ju, nu, lätar, lätar. strandmor har du hört tal om mitt i hästpå i Hedersund där ja nej Strand... strandtäller ja han, han var stående i stranden ja och strandmor hon gick härifrån, det här i på det att hon var piga, och hon var i landet och och lärde sig Yeså. Ja, så hoanna var så pass upp hon hade lärde hon ja, hoanna, fulla, men det, sa var det. Men det hoanna, hette hon då som hon var släckt med, med i föregående till Jakobsson som bodde här i, i, i, i Kummelberge. Kummelberge? Han var sverfar av Bosse. Samuel Jakobsson. Sverfar av Bosse. Bostad på? På ja. Han ja. gifte sig med, med Jakobsson. Jag, jag vet inte. Jag och så var det två och det pojkar. så var chaufförer och med andra. Jag, jag, vet. Bli då. jag vet inte vad det är för folk jag De hade den där gån som Västlund köpte här uppe bredvid Ja Jasså yes. Här har vi Persthytta Ja, uppe i HOP i Kummelberg Vet du vad Jimmie är kung? Ja, ja, ja Bredvid det Ja, jag vet Liksom bak på, på Ja, ja, där, ja, ja det är Kummelberg det är. Ja, väst Han var, och han var Ja, om han var följt i Hora. För den där Hoarna, hon hade varit hemma i den där, sover, i den där gården som var närmast Horsågen på samma sida av vägen som, som... Ja, det vill säga på högra sidan. På vänstra sidan bodde den där Strömbä, Strömbäck eller vad han heter. Det var en Johansson som var i som bor nu. Mm. I -hmm. Horsågen, ja. Ja. ja. Och, och Emil Andersson köpte den gård på högra sidan. Ja, just. Och Nu bor, och nu bor och Axel bor. gänta eller pojk som är gift mm. med en i Puritänger. Ja, just det ja. De bor ju där. Det var inte Axel Jull som hade den där koden sen. Axel Jull hade inte han. Nej, jag bor längre bort. Jag bor längre bort ja, det stämmer Ja, nej, men det är kloka kroka gubbarna. Jag vet inte, men har han om någon som som de gick till? Var, kommer jag, inte Men jag undrar om det inte fanns någon här på häst på sidan och, Som kunde lite mer Och på en timme tar de en gumma uppe i bordet oss, Gar, Garbergs mor du reda på det Gar, Garberg G med G Garberg, Garberg, han, han han hade en son i huvud som var skomakare, vet du, som var Garberg, krympling. Jag har Garberg, hörde hörde bord inte Garberg. Det i med Tinna Johan. Nej det var en annan, det har inte varit där han, heter Valberg, han var. Valberg. Ja, det var en annan, där, ja. Valberg, men före Tinna Johan och, och goden Becklin som kom till Becklinbo. Om han var blå, men det går väl. Eller om de bot ihop i den går, det Där, där, där smotan kom. Du till. menar att till johan och så är det snusfia, menar du? Som, var inte till Johan som jo, var ihop med snusfia ja. Ja, den kände jag snusfia där det Gjorde Jo det inte? Det Jag var ett original. Men, det, ja. men att uh, den Johan bodde inne går det som. det som. Uh, som. Um, Ja, det var det som, som Nyman ja. hade bott ja. Och sen så köpte Sotan, ja. Köpte Nyman då, mm. till där och bli Ja just Men där talar vi på en och hon hette Garbergs mor och borde uppe vid Bodås snabbstan. Ja, då var det väl fäderna till det var ja. Men hon kunde bota hon och så tugga om någonting ta utav, utav koda eller utav Någon, någon björk koda eller vad det var som hon kallar för kvä. Ja, har du läst om det? Ja, och duggade det sa ju Ja, de hade att limma med. Ja, ja, hade De hade det där och det du. Ras med i förb i med finnarna. Kvarsan, han alltså, när vi tog in i skogen och den granthusen gick sönder, det var ryset i landet för dyrt att köpa och långt och gå, och då det att gå och få en granthusen. Nu har vi och så ska man sådär, det, så det är lättiga kallar det men det som rann det. Ja. Så hade man skån i under och så är det och så är det tack och sätt inne i en mm. Och så tog de det där äh, då tog de och, och han hade det på nävela på tändde el på det där och då var det svart koda och då skar av dem de bitarna och så och så tuggar de ja ja de skrapar isen med tibra ja och så tuggar de och så får den koda och uh går till sin papperskant och -huh. så det blir så att de blir så här de blir man bråst men kan det det när det där pratade han om att inte gumman Galberg där hon kunde tugga kväg. Och. och det var inte alla som fick, fick detta konstescens på det. Men hon kunde bota lite i både djur, hon och, och, och människor. Muntebor var väl lite frisk, men jag syns att alla kunde bota någon. Men när gudbarna, när det var gubben och pojkarna kom var full och så vidare. Jag gick i skolan skolan någon dag med munterkallet. Var det soldater ja. Ja. Ja, det, ja. soldater. det Då borde det med det kallidon som bodde där. I Bordås? Ja, då. Bildom, då sen, men det var det på den tomten, Närmare vägen som var det det munters. Och I, det det ja, munters. Ja, Från i det där då? Ja, just ja. I alla fall när de kom hit på väsen, så, så var det kärring Lev som änglar, dina jävlar. Jasså. som änglar. Ja. ja. Nej men nu har det väl funnits Men det är svårt att komma på dem jag, jag... Men jag vet ingen som, som har hållit Men hon har beriktat hon då Ja då hon lite. Och, och, och, och Melins äh, Slaktrarna Melin Som nu är På vara gamla karar Deras mål eller farmor deras mor ja slaktan, gubben Melin far till Nestor, på. Nestor och Linus och de här. han kom väl från Uppland någonstans men Melins mor hon var här från Torsåken någonstans som var Jag, gift med slaktan han bodde där uppe bredvid Hallby Hednia ja, ja. ja. ja. Det... det var väl bom det... Det... Där, ja ja, säga, tar det, ja, det ja då och den hon på. Ja, så är det ingen ro att hon har bota. Hon hade... Ja, det var väl den första historien jag hörde och sen tar jag om för en annan och han att prova, och det inte bra, men, uh, det var inte som hade i slägan som hade Och så var hon som upp till det under... Uh, Melins ja jag är så, gammal så var det med och gå till mig och gå till mig och gå till mig och gå till mig och gå till mig och gå det. och då tog hon med, med, med med i den. och gå till mig och gå till mig och gå till mig och Så till liksom mig satt på till och gå till mig och gå Ja. och så när hon lite så knäppte den till i och gå till mig och gå till mig och gå till mig och gå var mig och gå till och gå till mig och Kraftat, ja jag vet vad är. och han gick upp det i åbyggen för det var en tjejn där och sa men hon är gammal och lika jag hon och lika jorden och och sen har jag läst om det där och då får man inte väga hårdare än att en på det som ligger på och ska liksom börja på lyfta sig Ja, man, får, man får lyfta så pass mycket så att en börjar följa med hon, men inte där. hon sa, han fick läggas upp på golvet och hon satser näver fötterna ja på golvet och hon satt sig ner med fötterna på. ja ja ja ja ja ja ja man ja ja i ja Han låg på golvet med ena, så ja han låg upp, så hon hade knä. ja ja ja ja Hon ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja så det är så att det knäppte knä oh. men då fick ju inte rycka huvudare än att det började på Villa följande. Nej. Och då vet det var inte huvud. det ju kunna oh. men i Torsåker på senare år eller ja på och den tiden. Det var ju Fröelund som som bodde här på på Särsta backe. Hon kunde, kunde bota folk och hon hade ju hade ju, åkt för fast flera gånger, då, för Signeri hette det på den tiden. Sing, Sing, signeri? Ja, så, signer, ja, ja. och hon eh, blandade ju till också och, och bota folk och, ja. och de som hade engelska sjukan. Och, och de som hade och Hon gjorde rismorningar och hon höll på med sånt där. Ja. Ja, de var det de var det. Alla, hon var väl utan någon sån släkt I alla fall så Var det så här att Att uh, Hon skulle väl Bota en i Kärnes En syster till Erik Älvsberg uh -huh. Som ett vivan Och hon hade börjat på Och bli gråhåret Och hon ville ha tillbaka Sin rätta hårfärg Och det skulle väl fru som hjälpa honom med Koka ihop någonting och det var ju svårt på den tiden att göra det. Nu finns det ju färg har jag har i hården, men hon skulle ge någonting. I alla fall så var det så att för Elansson, hon var lite sjalur på den här Amanda Sundelin och på Valby Hed. För hon hölls väl med Elansson. lite varandra. Ja. Men det är ville hon inte låtsas om, att hon var lite sjalur på honom, men hon skulle hjälpa Amanda Sundelin också med lite hårfärg, för hon börjar på bli grånande i håret honom. men då har de gjort i ordning en kur förstår du och en där som skulle mista håret förstår du hon hade blandat i vet, superoxid eller vad det var för någonting och en andra så skulle hon ju ge en kur så att hon skulle få lite bättre hårväxt och så få lite fin gransk men de påstår att hon har blandat ihop det här, det här koldioxidna när hon gjorde det samtidigt så enda stackaren stackan en där stackan systern då till Emil, Erik Elsberg, när Hon fick det som Amanda skulle ha. Och för det blev att hon blev alldeles ska, skollad eller hon blev alldeles ren. Över. Hon hade ja, inte ett årspråk. Och fick alldeles mer heller. Hon fick gå i graven med sin, sin flink. Och Amanda hon. Hon <laughs> ja, Så de kunde vi. Men det är som hur hon höll på med det där. Tjänar väl pengar på det. Och folk vet att som hade sjukdomar och, och några bryderier på något vis de fannade efter, efter halvstrået naturligtvis. Vad var det en var så var en av pojkarna där. Två av pojkarna som kunde och grubben spelade också. Men två av pojkarna var duktiga fjordspelare. Det var det. Det var en men hette han Allansson, eller hette han någon han, han var god och han hoppade med allt möjligt han, när det kriget var det fanns nåt ja och någonting så jag kan chöpt till och jag men och gjorde har solt och könt nåt ja ja det fanns förgrokat att han var den första som hade en cykel minst du det? Ja, äh, ja det var det väl kanske för han hade en med sånt här Ja, och det var en som kom efter vägen och hårt kom på den där cykeln och, och den där skenade väl undan. Och skulle försöka klara sig som hård skulle köra på han. Ja. Så han det gick för ländan ner i diken. Men, men hård var så fixerad vid den där, så han körde efter den ända ner i diken. <laughs> ja. det, det kan bli det Ja, ja. Jo, jag vet att han åkte på den här han så i kärnes om sommaren och då sen var det slut i sovningen. Ja, så han hade liksom, eh, han var i sågen och hade den där bara på? Ja, han var liksom ordinarie och kantade han sig, så det höll han på mig igen. Jaha, jag trodde han var liksom, för på slutet när, när, när han levde om man såg under Isak hård så... Då kom man med att måla och gick och målade i vårdarna. Ja, det var i vart också då när brunnen Ja, och, och jag kommer ihåg han hade sparken, vad var det för färgen hade i igång. Var det blått han målade allting tror jag. Eller vad var det? Ja, Eller var det de grön? Och han så är så fint men lite rött så. sa Var det rött? Kan? Men det kan ju ändra, det var blott fastän de sa... Ja. Lika. Men han sa, jag är så fint men lite... Lite rött i. Lite rött i. Ja. ja, så han och det, ja, och det Och det hade visat sig då, han målade cyklarna. han fick någon gammal cykel och vad han röra den med oss. Han liksom röra fälla den då. Han gjorde det. Och så talade de på Ja är så fint men lite rött i. Ja. Ja. ja. Men det var väl också någon soldatsläkt kanske, det är Horts. Horts gubben, han var soldat och kommer från Finland. Gjorde han det? Och ja, han kommer från, de kom direkt från Finland och hit till Sabolaxia. Eller var det var? Sabolaxia. <coughs> och, och då den gamla gubben, han hade träben. Hade han det? Hanses pojk, den, han hade, den var Horts Isak, gamla Isak, den minns jag, den hade inget träben. Det var far till Isak Ja, far till Isak, då, ja. Isak Horde. Sen var det, de var nog tre pojkar och någon jänta, de då i Isaks släkt i Tyskland. det kom till Hanbergbyn och en var väl död i faren och så det var någon jänta. Ja. Oh. Och den där första gubben som hade trädben, det var första skolläraren i Torshåper. Var det det? Ja. Så när jag tar dem i, i det där de Nyström har om Det böckerna om, om Torshåk skolväsen. ja. och skolväsendet. stora om att den första i Barkhittan var i gruppen med Träfien. Och den var den första i Hästbord. Då hade de skolan för det lars ola det Där där Hjalmarskoglund bodde. Ja. Lite längre fram till höger om vägen. Där, där vägen kröker lite så här i, i det där grindhålet. Där var den gammal bundbord. Där hade de den skolan som den där gruppen var. Och, den, och sen är de visst omtala att han är den första i häst på skolan som varit byggd där också sen. Det var gubbenhård. Ja det var gruppen där. Soldat. Som kom från Finland. Ja. De hade nog kanske varit med i det 1809 ja, de där Han var där. Alltså. Han, var han ben i kriget då eftersom vi räknade ut när vi verkörade det. Ja. Så då hade de ett rågsved upp efter skombaren i vägen. Ja. Hårsveen sa vi om det, mm. där svädde de på, för det var sånt där, så det var lite grusigt där och det var lite släpp. Så de svädde där och mm. gjorde, en, gjorde en liten åker? Ja. som en sån där finns vi kan man säga. Ja det var så här där rågsve. Sen fanns det ett som hette, hette rögsve. Ifrån Blombergs bort tid där så gick det en steg över skogen som kom fram bortan för strommar kom fram ja, i kanten på byn på insidan. Ifrån från Ansen Brombers eller, eller Blombergs? Ja, från Brombers bort Ja. Där. Då gick jag också för bibletingar så det där. Ja. Det i de här smågårdarna upp i det. Ja. Och så ut på skogen och så i kring sig så där och kom fram där uppe. Bortan för bil man kunde ju komma ner till en ny röjd om man rör sig men då sen skulle man mås. Så det där gick bortanför Villemorsen och så ner förbi Rytterdammen borti där och så, och så kommer fram på den vägen som går över i Bangkuttan men innan först kom så kommer man byn då. Ja just ja. ja, Och då efter den vägen då så var det där Peter Rögsve. Det var också en sån där slät liksom lite grusaktigt område då som så. de har haft det där Rågsveen då. Jaha. Men det var inte Hård som hade haft ja, ja, det. Nej, var Römsfe, det var Petter och Svedre vet man. Det har vi aldrig hört vem som hade varit där. Nej. Ja, Hård hade väl kor han och... och sen hade han kor så länge. Han, och på backen där, ja. Man kunde ha ett ja. Jo då, han spelar på danser, han, den där ja. Isak ja. Den tidens musik och låtar. Åh, Nyborn ny i kratten och så den där strädda Lindstedt i Nyhyttan. Ja, Nyborns Petter, ja. Spelar klarinett. Och Ja. Och så sen den där nybomens... då. Det var ett Orgen Olle och den där Petter, där uppe i kratten. Ja, nybom, ja jag menar sen där sträddan. Och, ja. Ja. Han, han, han var också, Har hade någon klarinett. i var, var han då? Hade han klarinett då? Ja, han Var inte han släkt med de här anna, i Hästborg eller? Nej, han... Det var inte så den där inte släckning, jag vet inte var den kom ifrån, men hans pojkar och det var Erik Lintz som var nere på soven, vet du? Jaha! Han var son till den, och så var det en bror som kom till Vandsbro. Och så var det Herbert Lindstedt, han kom till Vandsbro, han var vand, med, han var yngst, och sen var det en jänta som var i hästbog på, häst på sömmerska, hon bodde upp i den, upp i ett det den hade väl reda på Det Men du var Ja, det kanske. Hon efter. var ogift då om hon aldrig det var gift jag. En bro till den där skräddade inte, så han var skräddare och var ihop för så länge man hörde något om Och de borde jobba bredvid nyhytta. En här, en här um, Erik Hedlund som sålde fisk. Ja. Fisk Erik här. Han var ju måg och den där nybornsbetter och, och Margareta ja, uh, Hon gick i skolan lite när jag började. Ja så. Så nyfödd och, och någon av oss tjepp som Och så var en bettebod mättan. Ruudrued. Ruudmadrued. Jag som har den där som Bogren. Bra. Bogren. ja förbåg där, där, där var båggränsgård ja, där i Tavberbacken. Det var väl ja. ja det är prillarna vore. Ja, ja. ja, den när jag födde. Jag födde ja. Ibåggränsgård. Ja, men det där, där prillarna. Det var en annan gård. Där. Var det? Det var bakom Trollbost. Ja. Ja, men den där, den där båggräns, det var bredvid, innanför inan för Alltså var det där? Ja, det var, det var Bogrens. Var det Bogrens? Och så och där var det... De kallade det där för Pliggas och i backen. priggas. Ja, det kan hända. Det borde väl en västberg... Äh, Hagas. Hagas bodde det. Hagerik och Hagbritt. De borde ju inne i gården som du talade Jaha, I ja, den har man hört talas om. Ja, de, de var där i den du var född då. Ja, det måste de ha varit. Och jag kan inte förstå vem som är domen där, och domen där går när, när vi bodde där. Vem, vem, mina föräldrar hyggde ut då. Jag vet inte, ja, men jag tyckte, jag tyckte mor, mor min mor kallade det för Bogrencia. Ja. ja, men då var, var det den som var innan för Åsberg då. Det var väl det, ja. Och då var ni där innan bogen kom dit då, senare. Vad hette han som kom upp till, till Ockolbo, till Vikholm då? Var inte Bo Bogren där? Var, det var en Bogren? Bernad, han, ja. han var ett år gamla Ja, han var smeden där. Ja, ja. Mm. Ja, då är vi på rätt väg då. Ja, då var det, då var det innanför där då som ni var innan bogen kom dit och så. Ja, det var det Ja, ja. ja i alla fall vi höll på att prata om det där. Det är väl längre när jag ja. pratade om det där Västbergs och det där och då blir vi då nästan osams för, för han, han har det på sitt vis och jag har pratat, jag vet inte riktigt så det är Men Petter Lund som byggde väl den där nya gården åt Min farfar Och din farfar, ja. han, han fick flytta ner uppe från Sandhaven och ner och bor där Han, ja, den där gården som Lund bodde i sen och, och Erik Kling bodde där, ja. den gården är det? Ja, den, ja, den, den, den, En det är Lund som, som, ja, vet det vet inte. vem det är. det är Erik Kling bodde, ja. där bodde. Min farfar, och min den, gård, farfar, den ja, gården ja. byggde Per Jönsson åt min farfar. Det var gammal gård där hoppade som, som Erik Kling hade, är uppe in i Sandhagen, där hoppa, vägen går ner till ån där. Jag menar den här som han byggde här nere på den bondgården. Ja så menar du den? Den byggde han upp din farfar. Gjorde han det? Ja, den, ja. den där som de rev sen? Ja. Den går minns jag när han byggde och då, då skulle han bygga den och din farfar så han fick flytta ner i den där haven där uppe och ner till kålen. Fick det? Så hade jag det men det hade Emil på ett helt annat. Ja sätt. min far har det på ett annat vis han då för att han Per Jönsson skulle bygga en gård åt farfar min. Ja. och den där skulle han få betala utav genom arbete där Jaha. på gården. Jaha. Skulle få betala visst om året. Jaha. Men då ville jag farfar min han vill ha gården upp i tavelbacken där och beslutningen där det går en väg över som går det det upp till där. Jaha. Där uppe på backen ville han ha stugan. Men Per Jönsson han byggde stugan längre bort ända nere vid ån där. Ja, men som min far säger så byggde han nere vid ån där och där trivdes, där har de bott en gång i tiden mina, min far när han var barn och där trivdes de aldrig nere vid ån där. Ja, han byggde en ny då då. Ja, han såg sig min far. Och ja, den var så dålig så han höll upp och ramlade i kullen när Erik Pringl gav. Ja, och den bodde Lund i Sedan vet du. Ja, Lund hade kommit in. Ja, och hade en hushållerska. Jag vet inte, var det hushållerskan eller var det Lund som var harmynt? Jag kommer inte ihåg. Var Lund harmynt han? Ja, då minns jag ja. rätt. Då. För Lund minns jag sedan jag var barn. Han, han gick på skogarna och... utan att man om gick och högg eller vad ja. och han, han hade haft sitt hem på Valbeheden. Det är fränkens soldatenbordet, det var Lundshemmet. Ja, Lund. ja det var Lundshemmet, ja bredvid, bredvid Ja, bredvid det vet jag ja. Men, men kan, kan inte du minnas då när, när Westberg bodde där nere bredvid Pörjöns? Nej, det kan jag inte göra. Var det gör. bo där då då? Ja, de har bott i den gården också. Min farfar och farmor. Ja. Det har de gjort. Då kom de dit sen då, kanske det var ett litet Milan skotthandelsråd ja. där om inte jag visste. Det kan hända det. Ja. Men, eh, Och sen var det väl tom när Rens älskar Hon bodde det sen, ja. ja. För när jag gick i skolan, då bodde Rens där och då, då minns jag att de där Rens gick i skolan. Ja, ja, ja, ja. Och de hade så nära till, till den skolan i så de kunde gå hem ja. på matrasterna. Ja, ja, ja. Och få nå... Ja. Få nå is. Ja. Jo, jo, men sen här. Ja. Hör du en där? Hörde du den där Isak Hård spela någon gång och, och, och, ja. och är den där, där uh, Nybundsbetter och det Nej Nybunds och, och Lindstedt hörde jag aldrig men Hårds Isak var, när det var slut på Storsträken 1909 Mm Då var det Storsträken Ja Och då var det stopp under tiden Ja det var Men det. så var det färdigt med Storsträken och då hade de brännvind aldrig upp på första lördag då förstår du. Aldrig åp det, mycket brännvind här här då. Och då var de full vid dansbanan Varenda ena. kvinnfolkerna De sökte inte på den tiden Så de var väl kanske nykter allihop ja, var Och då var de nykter för jag sökte Nej Så jag var de nykter men annars var de mest full Och Spärskall Erik var där Och det var liksom en liten bråkig skäl så, så han var full Och, och så var, var Maskinisten Karl Andersson som var med gruvletrarna Sedan och ja. ja. han var redan full han var full lite då. Och så hård då. Och hård kan man inte fulla den att spela då i alla fall. Och, och så hade Åsbergs karriär börjat på att råka lite hand och se hur det var så så att landet då den skomakaren blev med i din läst. Det passade det bäst. Ja och och spelmåskommaker han ja. Så talar du så då att han, han då ingen ingen Neymar kan jag hette? Kalle, nej. Nejman hette han inte. Den där Kall Andersson hade ett gårsnamn, ungefär som Neymans Kalle. Jaha, den där, gru, den där gruv Kall Andersson. Ja, och då sa han i det gårsnamnet, inga sådana det, men det är Neymans Kalle då. Och då var Kall Andersson lite som i alla fall, då var frågan om att de skulle lära flås då, ja. men det var ingenting. För det var men då problem. låg väl inte dansbanan där nere i gruppen, där. Det var där där Albin Lindström. Nu på den ja, för de hade inte den i gropen då eller? Nej, nej, nej, det var Det var byggt över 1900, ja ungefär och lite för eller efter 1900 byggde de där, där, där Albin Lindström bo. det hade hon dansk ja. Och sen var hon där länge. Och sen ungefär... Ungefär på, ja det var väl lite efter det, 1909, det stämmer det. Så då började det bli lite dåligt där och de började på bråka och så hade det ungdomen slagit under ett tag på en gammal Lada som Forsman då de efter vägen där då. Mm. Och då hade vi Forsmark sagt ifrån att nu får man liva vårt landsbana för de ställde gå att slå sönder för dem. Nej, de gick ju förbi gick väl för ner över ja. Forsmarksvägen där ja. förstås. är ja, ner i Årshästporten, över banan och ja. bana, då, så till ja. var en de, hon, kräp in där och gjorde väsen jämt och med motenspigan innan där och så sa de att hela Pärsson var innan med motenspigan och och då funderar hon hur många är det nu. Det är säger du då, Per, han tog tal om att de var <laughs> ja. yeah. Och det var väl ungefär dit som, som det var. I alla fall när vi skulle landbana bort var det unga, så mycket sak. Och så hade de bryt under en vältskakel uppe vid tandsbanan. Jaha. Och det var jag och Petterssons John på skogen som hade bryt under vältskakel. Och du förstår det, en väl, det var en dyrbar grej. Det var ja. Och då skulle vi ha stryk vi då förstår du, för det var För oss det berodde på. Axel Torberg och Lisse Landers sagt att de var väl lite spetsen för det och nästan var osannsyns i miljön, men det var då vi som skulle ha stryk i alla fall. Och jag tog, tog en där med mig och så sa jag åt ett par stycken till för mig så ser vi gå upp till Forsmar Sanna Greta och, och göra om vältskaken. Jag tänkte tänkt på vittnen med mig. Vi gick upp och knackade på, vi och Anna Greta kom ut och vi sa dem vad det var. Jag har hållit med ungdomen och allt jämt och ni ska inte komma hit och jämna igen, men det är vältskaken för, för han vältsnågade sig ut den som kunde ta hemma till V en gång. Oj, oj, oj. Vi hade dragit på vägen så att vi skulle åka bil förutom. En stod på det där och alltså, en drog och så det den det skaken och var, var Så det var inget, men det är ett eget tag och de kunde låta bli blivit och slagit sönder, sa hon, hon då hon ja. då. Vi, vi var då uppgjorda så alltså, vi hade ingen skuld, någonting, för det var det samma men det vet väl det är där och ligga det är många år han sa, men det var inte, inte Stålberg i den där gården också där, Alvin Lindström, jo det är väl där. Stålbergs borde väl där ja, de, för, de, byggde de byggde den där då? De byggde ja, så låg dansbanan i den backen? Ja, i, på den platsen precis. Det, går det gårdnär, ja så låg det. Hörde bara, all, var inte en jag inte dansbana nere i backen? går där vi i det parken med lönkvist där eller. Jo, ja, det dansade de nere på maskin. Det gjorde de ja, det var från de, det ja. på en om, för han han var från Baggo han. Sen då så byggde de upp i Backen vid Lindström, såppa i Karlsjö i Ekströberg. I Baggehittan. Hoppade i, I, i Karlsjö. Ja, det ja. ja. De dansa de dansade där de. Ja då. Och sen då så gjorde de det där i då. Ja, Idrottsföreningen det... då? Ja, i Baggo i dansar de på en där maskinlogen där. Den är väl riven den nu. Ja, det gjorde de. Och de hade till och med en dansbana en gång i tiden här borta i Ersbäck. Ja, Har du reda på det? Det slogs riktigt. Ja. riktigt. Det, det var han med och spelade mm. spela en här Skrädda Bromberg, spela, spela gitarr. Ja. det förstår jag. Då var han i gårdarna bort i Vider och, och var väl med far sin och, och de satt och skydde. Syd, ja. ja. ja. Och då var det väl någon fiolspelare om det var stilfors eller vad det var då? Ja, också. jag tänkte inte säga. Stillfors ja. brukar vara nere. Ja, och så var det Skrädda Bromberg som ja. spelade. Man i skallen men syr. Så på han På, på underdansbanan? ja Jasså. Så han skulle ha dö, han då. Men det där vet jag att Det var snart en mm. märke eller någonting. <laughs> <laughs> ja, så var det, var det så dråket på underdansbanan? Ja, det, nere, nere det var farligt. Var det det? Ja, det var farligt. Han, det. Det, det var värre än, äh, värre än någon annanstans. Och det så, det <skratt> han skulle väl vara lite farlig han, han, han låg ju innan förmodligen ja det var ju dråp på i men det där var ju inte ja, men han låg innan ja bra många år mm. men nu säger, hävdar de ju det vet jag, att de tror inte Stilfors gjorde det Stilfors när han var full så ryade han och skrek hemskt mm. men han var en snäll människa mm. de tror att det var en annan and... ja, ja, han var ju med på det han jag låg innan ja då han gjorde det har du hört när, när Stillfors kom hem, när han hade varit inne och kom ja. hem och Stilfors mor hade målat fiolen? Ja, ja. När första han fick se när han öppnade den så fick han, såg han fiolen på väggen ja. som var nymålad. Ja. Jag kom upp till, jag kom in till dem i sommar nu här och då kom hon fram med Stillfors fiol. Hon har fått hem den från Amerika för att han skulle höra till släkten. Vem då? Frun till polisen. Johansson? Ja, hon är L på Stillfors. Är hon? På, ja. på mammas sida då? På ja. sin mors sida då, eller? Ja, det vill säga det här jo, John Persson som, som är i Nystilla var nutisk. Ja. ja. De var släkt med Stillfors. Var de det? Ja, de kommer från Färnbo dit när det börjar ta slut med Stillfors. För Kalle, Stillfors, Räven och Gubbel var och, och så kom de bort. Mm. Men då är hon i närvinge då till det där stillforsk. Så kom med. Och så var, hade de från Amerika någon kommit hem och ha han med och givit hennes återfågande. Han förstår. Så då när han kom in och kom hon med det fjol och sa jag ska visa honom det. Men det var roligt att få hålla i och se i stillforskgruppens fjol. Ja. Och jag sa någonting som jag kanske hon fattade fel men jag ska laga det någon gång. Jag vet inte om jag sa att det var inte någonting åt någon grovarbetare eller det är inte. Han var gjort och så hårt och fint trä förstås. Jag tror det var äppelträ. Och det var, ja man säger papperstunt. det var ju för mycket sagt, men du vet det var så tunt. Så att det var nog inte som att man var rätt detaljad. Men det var nog för att det var så hårt. Det där i alla fall, vad hon hade målat med för någonting vet jag inte, men... Ja, var det var golvfeniss. Fenissa, ja, Från, ja var det var, det, var det. Ja. Hon hade och till kom hem och och, och, och, och. på ja han fick se på men vad har du gjort med men det Karlsson det var tunt på nu utan det, Ja, det var färgen bara tunt, tunt. ja men Hör, det var inte Becklin Becklin som var i Valskräfta han må godstill forskan heter det mannisten heter han hette kasse med Becklin och hon heter Johanna och Berklin har ju varit här i Åsmanshyttan en gång i tiden då. Just han där sista, som var det då? Ja. det var ju där och lagade för prata och pratade och, och det där och det, och, och, och, men tänk att det där Men vad han något stillforskare? Var det men det, var det hette, det var omöjligt att jag kan hålla det. Då lever väl det vara, Berklin. då, ja, då, då kan... lever. väl de har då lever. väl de har mycket avkommer för... Bäcklins, de har ju barn ja. och barnbarn. Bäcklin, Bäcklin bodde i Bäcke på honom. Ja, men Bäcklin som var vid kraftation i berg. Ja, jag förstod. Och laga klockor, ja, vet Ja då, ja då. Sonen laga klockor. Och gubben var, gubben var också urmakare. Det var han som var urmakare. Ja, Manne, Manne höll på att med ja. väggur och och väckar ur och ja, sånt där. Ja, ja, ja. Men fickur och, och armband, så det kunde han aldrig på, men det var ju gubben specialist ja, på, ja, på fickuren. Ja. ja, så det var den gubben morgon, det har jag aldrig hört. Han hette Casimir Beklin och jag tror att han var något under Stilfors i Vi. Ja, det kunde han ju mycket bra vara. Ja, det Johanna var ju var född Stilfors. Det lär jag ta, ta och fundera och ut. Och när de där kom det, då kom det Västberg dit då som bodde uppe i Lekvarnbyggningen i Åsmanshyttan. Ja. Det var ihopblandad med i Västberg. Ja, men det var en annan där. Det var, men där har ju en här bot, vet du, som var här i Berg. Han har bott i Åsmanshyttan vid... Han. Efter var min... Nej, men den gubben som, som bodde i Åsmanshyttan och kom dit och var ett maskinist, han hette Västberghan. Hette han Västberghan? Ja, han, han hette var det så det. Ja, och den var far åt den där riksdagsman Ja. Han var farfar och den där. Ja, det var han. Det var han. Och den där Westberg, som hade fingrarna sig här. Han då bodde på sjön och fastnade i kukväxeln. Ja. Och, och var där och var urmakar och cykelmakare och det där de bodde i Åsmann. Ja, det var han ja. Han kom därifrån och sen kom han hit upp och var var då hade en kärring som var väl helt tokig Ja, ja den är hulda ja, det var. Ja, var, inte, var inte hon fjälla åt den här reptanet? Jo, det skulle jag väl kunna tro jo. Det var på det där ja, ja, det kan jag det har inte hört, men det förstås Och den, och den väster Gubbarna Lindstedt, far och skulle period och, och, och skumakan Lindstedt i Morsbo, de var bröder och så hade min gubbe till som om man hade ett linställa om man het Pettersson för att skomaka Petterssons Petterssons ih, Helme Petterssons ja. far. Han var bro med de där bägge gubbarna och han är Pettersson. Och sen fanns det en Pettersson till. Eller en, en bror till, men om man het Pettersson, vad det vet jag inte. Eller om det var skomakans far, i alla fall. Den där i Europa. Ja. han hade varit full och så hade de kommit in och bråkat och då hade han skjutit en där lindstedt kallade med pistoler pistol, och gubben var död och Lindstedt rymde eller, eller Westberg rymde så de visste inte att man tog vägen och man gick och tog in och, och han var borta i sju år och så kom man hem och skulle väl lyssna hur det var och gubben var frisk, han du glömt det, där. han är på det en skjur. Kan du höra sådana historier? Ja. Om, om skomakan och leva har jag gått dit och frågan hur det kunde vara, men han var ju död när han det. Ja, det menade Pettersson i Ja. Ja, men den, den... Han var kusin med Lindström och Johan. Ja, där, så. han var så. Men du, det var en intressant människa att prata med. Ja. Helmer Pettersson i ho. Ja. Han hade, var, var, var så intresserad ja. och, och, och han frågade mig efter den där maskinisten Westberg förstår du. De var i för några år sedan. han ja han gick fram men hon var nog en tröllpacka sa han. Ja. Men han ville inte säga något mer. Den där skomakan Pettersson i i där han, han små från Barkyttan, Från Torslunds i ja. ja så han... Det du bor där har jag traskat vi mycket som barn för vi gick hem till, till morfar och mormor i bara så när han var barn. Men vänta nu lite. Skunaka Hedlöns. Skommaka Petterssöns. Morfar och mormor. Ja, Ja, Helmers mor, Hon var från Barkhyttan, ja, Hon var från Barkhyttan, jag tänkte på vem som Pettersson var gift med det var en ja, och det här, den här Torslunds i Barkhyttan, de bodde alldeles bredvid, Det Vretling var ifrån i Barkhyttan, Vretling var från hittan, han hamna vet du, Vretling. som bodde här uppe, i, i stans, ja här uppe, i Hästbo. Jasså Vilhetling, jasså ja, Han var från Barkhytta ja, Så, ja, så. Ja, så jag deras den jag den, ja. ja, så deras Helmers mors hem och Vretlings, det låg bredvid varandra där i Barkhytta Och ja. så kommer han lite vart mål och Jönsson Ja här ja, ja Och en där gubben har den berättat vad aldrig och snäll emot Vretling Nej han var Han med Vretling ja. Och Vretling var väl snäll och unfallande. Ja, ja. jag vet att det, att det var riktigt bra. Nej. Men Vretling eh, fick ju vad det där stället. Han ja. ville, det var väl så kan hända att han ville ta Vretling till måg. Han ville väl ha en annan måg kanske. Ja, var han törsten där. Jag vet inte hur det var. Jo, Nej. men det var väl det. För han hade kommit dit. Annars har han varit bondig i, i präst i Åtmanshyppan. Jaha, han har blivit utflyttad för ja, han var en slabbare. Ja, det hände det då låtsas om att han skulle hålla arbetet då, som sågare. Han var sågare åt, ja. åt, åt byn. Och så delade de egendomen så att Per Hansson, Tavis, halva och Ringqvist, halva då. Ja. Det är egendomen i det där förstår du. Ja, just. Som de tog och delade då. Och det var för att de liksom hjälpte med det då. Och tog då, och så tog dom var ett där, där Ja, så det är ungefär hör Emil tala om för mig. Som vretling var mors. Ja. ja. Men vretling var ju en luring det när han var ute. Har min far berättat. När de var rödfärgad. Ja, Fast han fick, var ung han och han fick jobba och vretling satt i barnvaktstugorna han med barnvaktkärringarna. Du vet, barn, barnvakterna på ja. den tiden skulle åka sträckan. Ja. Och de var ju att ju borta hela dagen i regel. Ja. ...innan de kom tillbaka. Och det visste väl vi vredningen när de skulle komma. Så han satt i barnvaktstugorna han. Vårdhållsgruvan år 1956. Då även jag arbetade där. Och där eh, ska jag tillsammans med chefseparatör justa Forssell åka ner i gruvan för att titta omkring lite grann. Vi tar nu person... Han kan söka spelen om lite husdjur. Hoppa var mycket uppskattat hur det ser ut förr i tid? Jo, tackar jag. Men numera är inte många kvar inte. Det verkar ju en utdraktor riktigt som kan finnas någon Loppa kvar. Man kan försöka arma eftersom de letar ungefär. Jag kan röra Att det är egentligen en jullåt det här, det är när som ska slakta en julgris som det här kommer till, en grispolska. Stugan ska leva. Ojja, oh ojja. Oh ser du? Ja, det. Det stämmer det. Ja. Det är var, det där var en kärngubbe gubben där. Men ser du hur stugan var med bara bara styrar. Nej. Ja. Och så var det uppt. Det var öppet här viet uppt. Den där stugan det var judetas sten, lera och mossa. Ja. Och, och, och så chepper grönchevlingar. Grönchevlingar. Ja. Det var leror och så var det sån här en grön mossa vet. Du. Ja. Och sen hackade han hacka i halv och agner och ibland vet du. Kan ja, det vara detta eller halv? Ja men här var en öppning förstår du. Ja det var öppet. Men där ja. hade han i en hö vet du. Ja, ja han låg upp hö där. Han sparade där med, med tanke på hö då vet du. Och här, här ner också så du. Här. Nere mot storskogen. det hade han en odling. Det var en. en liten där. Sunt kärretrask där. Han odlade upp och sålde grön foder. Och så sålde han att bönderna ja sådana som behövde, jag vet det var många lite köpte grön foder ja. Ja. Men det var ja Jag förstår en... inte hur den där gubben Kunde klarat sig det, Men det var nog en arbets, arbetsmänniska ja, men Jag, jag, jag, han jag var... kan inte förstå, han hade inga, Han hade inget fast arbete Nej. Jag förstår inte var han fick pengar ifrån Han får ju röfärja och kära och... Ja, Jag begriper inte Hur, hur han, han var så åt Och så ja. Ja. Han hade en käpp ja. Och det hade han ett äh, Ja ifrån Nerifrån jag var en pik Så det är fast lång en decimeter Men nerifrån var en, en pik ut. Och så åkte kryckan var en ut Och det hade han ett, ett band Påspänt Stod ett bibelord på varje sida Ja På köpen Det satt han upp och vred på Och så stannade han Och så pränkade han för dem <laughs> Ja Ja du förstår Ja jag kan inte är lite så gubben Och den där gubben minns jag bra Nej jag kan inte förstå Tänk vad han, han traskade i snö och elände Oj oj oj Ja, ja. Men de berättar att Att han stannar ibland Lite överallt på hyttbacken i Tjärnäs Och höll höll predikten Han var långt Han var ända med i Gjorde han sådana långa typer? Åja oh, Ja han gick ju ända kommer till Oslo ihåg, en gång Jag kommer ja. ihåg en gång han kom hem Och han Han tydde kläderna själv också Gjorde han? Ja han hade köpt balmarstyr Grå balmar Då hade han gjort sedan en stor ytterkappa Precis Som typen är nu för tiden Rundkrage oh. och, och, och. <laughs> Ja, han har suttit själv Jasså kom han hem en gång Och då har han varit nedåt eh, Småland Och så åkte han tåg Men var någonstans Han hade missat Det, det ska låta vara osatt Men han var i alla fall in på toaletten På tåget Och då kommer det för att han, han skulle räkna kassan han hade Och räkna pengarna och han hade lagt upp, han hade räknat upp 60 kronor eller 70 eller vad det var. Och han lagrade det på sidan och skulle räkna småpengarna. Och så gick han ifrån de andra pengarna. Och det det var ju borta det. Ja, ja. Så det, det missade han, och funderat på vad han, fick. Ja, men höll den på med lite gårdfarehandel, handel han, han, sa han hade en låda som man hade varit i. ja. ja. Ja, men jag såg han aldrig han hade handel sig. det men, såg jag aldrig. Han men han, ju... han kanske tog åt sig några småarbeten och sådär? Ja, verkligen ja. Ja, han stå, den gubben. Ja, han odlade väl, väl upp mycket där? Oh ja, han odlade upp mycket där han. Ja. ja. Och dika. Och han hade, hade kor och... Ja, de hade ju det. Jag, jag tror han hade tre kor ett tag. Ja. Men han kom väl hit i alla fall till de här gruvorna. Men han slutade väl där och skulle väl liksom... Bli... Eh, nyodlare eller... Eh, Var det där bli det på... egen uppe, uppe i skogen här. Jag låg på prästjorden. Han låg på prästjorden. Nej ja. gjorde det. Ja. Kommer du ihåg man också? Nej. Den här minns jag inte. Inte det? Nej. Och, och så hade... Lydia Jansson ja, Hon som var gift med August Jansson ja. Hon hade en, en son och Det var ju innan hon blev gift någon gång Och den där sonen han var väl på ålderdomshemme Och dog väl där och han var sjuk där Men han hade en jävla sångröst Pratade om, jag känner inte Ja, till det Var inte han som var med Francis Hamlin också? Nej han var i gammal ja så men när jag var barn då gick en vet du som de kallar för flyghem och som som gick oss alldeles tittsrope stridsropen nej men jag kommer inte nej, ihåg när jag var barn han dog ja Johan men de gick från från alldeles åld, hemma och såg till kyrkan på söndagarna och då skulle de de var med alla hopp och, och de sa prata allmänt om dem Rösten på den pojken. Han, han överröstar alla i, i kyrkan när han sjöng. Han, han, han, ja. han har en del av utav Inges. Han har en del av Inges och betalar ärende för en egen uppe här i för Färbondet var det en ägar innanför Stenmun. Jaha, där var det? Var på, där växer talskor, talskor nu, vet va, va, Var var nåt så det? Ja, ovan, nedanför Lars Lars vet du. Ja, så. Så ja, var det en ägar. Ja, mot Ja, det var en ägar. Mm. Ja. Innanför Stenmun, där vet du, efter barkutvägen. Och där arrenderade <Battle> han där, där Viren. Och eh, fick han gå ner hit ur dagsverken då, vet du, för den lilla ägaren. De hade... Men han, en... hade, han hade väl kalkbrott då? Ja, just det var det jag tänkte säga. Ja. Den evrena, han han drog upp ett kalkbrott och de hade en häst att köra också. Ja, och också. Karken? Ja, 92 station. Så han såg lägen och kalkan den, då? De, ja, visst han gjorde väl det ett tag. Ja, det är bra gropar ja. i Hagen här mellan Erikas och Irens Ja, ja, det var det han bröt. Och en pojke minns jag, Claes. Men en Enoch då? Enoch, men han... Han kom upp till Håfors han. Nej han var i, ja. Han var Grooförman. man här, här nöjén. Ja, sen men kom man till Nöjén. Nöjén. Ja, han, han dog i. Ja, han dog i. Han, om det ett om ett år. var i, i. Förra åren, om det var in på det här. Ja, ett par år sedan. Nej, bara ett år sedan. Ja, ett år sedan, ja. ja. ja. ja. Visst, det är han ja Jo, en där En där vi är ren, du Han Han tog väl upp det där Ja, väl han som tog upp det där kallt upp det Ja, det var det Det var det, jag, jag, jag, jag, jag ja Men, men han är fred på egentligen klart Vidar Vidar med den Men det gillar För den, han vagade så Och kom till Gävle Eller hur ja. det var. Men han kom till Gävle. Han det, bort, jag vet inte jag minns. Titta vad jag har här med Och så hade de en pricka. Vad var hon hette? Ja du, det kan jag inte jag komma ihåg men... Ja jag kommer inte ihåg henne. Men jag vet att de hade en nu Den pojkan de var duktig när han Kärkar, små kärkar och grejer. De var duktiga och, och grejer som det ja, Här ska du få se en, ett kort ifrån. Ja, jag vet inte vem kan best. Det här kortar man. Kanske syns bättre på det här. Men det här är taget 1903. Vi kallar ett brott, det här i berg. Man vet inte. Sätt det här så ser du bättre. Sätt det på stol. Ja, tack. Så har du... Det här är... Det där är, det där är stora kartrotteberg Och det här är... 1903. Och det här är alldeles här där du tar om Lunds här innanför jag hade väl de ägar någonstans? Ja, ja. och det här är maskinhuset hoppade i Kalkrotten, med Kalkrotten. Ja. men här var inte Laven färdigbyggd, Nej. Han var på senare Nej, inte. Nej, det var professoriskt. Ja. Och den här, den här huset här, sa Erikastora, det har de... Det de har först, de första vågen, sa honom. De. de väl körde igenom där och välde kalken. Ja, harde. just ja. Det var våghuset. Jaha då, ja då. De hade... Jaha då. Sen var vågen på backen, sa Men, när de gick med, gick ner på, på djupet. Men i början hade de en liten vågen. Till vågen, eller hade vågen där. ja Jo oh, då, det stämmer precis det. Det stämmer precis det som... Det här var intressant att se det. <går> de, var, de har dragat båken här. Ja. har många i det var sånt här. Så. Det var längs hos Eriches. Var du med jag körde kalk med häst? Niv, oh, ja. Nett i station? God ja, fan kan jag säga. Bon. Ja. Han satt hemma, han, han gjorde ingenting. Jag fick hjälp att lasta kalk i jag, jag fick lasta på, och så fick jag ju hjälp lasta åren och så För det var ju två som tog emot ja. Men uppe med, med, med fick, det? fick man lasta själv Alltså det var bara folk Ja, det var det Ja, det Den, de, de, den här lägen nu Ja, det där är vägen som går ner. Är lite alldeles, alldeles lika idag och vägen. Ja, då går han att komma ner där och upp till gruvan? Ja, då. Det, då ska vi åka dit när vi åker hem. Det är bra. Inte. Då kan du följa med. Det kan jag göra. Vi ska slaven tillbaka lite, jag menar det, det här. Där det laven lov, det har stått ja, på maskinhuset. Här hade med en vandring för dig. Ja. Körde med hästar. Ja, och sten är kvar än där gubben stod för vandringen. Men var i men nu ja. kanske är löv över men jag vet var han vare. Döver. Den ena vangen gick upp och den andra ner. Ja. Han tar om Erikas Gunnar här det var det med kört den där vandringen han. Erikas Gunnar ja ja Hade ja, ja, du? Ja. Jaså. De det bytte om sånt om här med hästar. Två, två hästar skulle gå där för vandringen för varje dag. Två hästar. Ja. Ja, det gick ju idag i dagen på ända ja. Men de hade, bara, de hade väl bara en häst förspänd? Nej. Gick ju med på det? Ja, det var, åtminstone på slutet. Men ja, var det, långt, var det var för långt, det var, var för långt. Jag ja, var för det är klart. Ja, du förstår väl, du förstår väl den där. inte Den Kommer jag ihåg, de, de, de hade en maskin där ett tag. Ja. Sen fick dom en fotogenmotor Jasså Och körde med <laughs> Och så var det en som hette Gustafsson Ja, han var maskinisten, han Skarp <laughs> Just ja. ja, han kom från Norge hit Ja, från Norge hit, ja. Ja. ja Och John, han är också där nu Ja, är han? Ja, han och jag, vi var mycket tillsammans med, jag uppe där Jag var en jäkla kille där Ja Och han man hade gevär förstå Ja, han, han <laughs> kunde <Be> allting Han kunde allting Ja, i alla fall, de satt in en fotogenmotor där, förstår du. Och där han smalv, vet du. Han bara lustade. Då sa hon att, nu ska jag ju ba, bara komma och skjuta, sa han. Ja, så plockade hon upp tvärlappar. Och han tog med sig. Jag vet inte om han skulle ha dem till henne. Men när han kom dit, då fick jag ju se. Då, då, då in Där han pustade, förstår du. Då lagde han ut en, en lappar och så smalade <laughs> den vrälapen på den. <laughs> Ja, Jaja, har det. Han har gjort på det viset. Nu ska ja. vi se vad jag har ändå. Springland någonstans. Jag är den i en annan bo. I en annan tärn. Ja, men jag det har... Det var den på ja. Bergsby. Det var en som var i Gästländ här då. Är det? Ja. Utöver... Uh, utav konsten. Vad var det för en då? Ja, han hette eller vet jag Det var en maskinist. Det var nog före Gustafsson där. Jasså! Skulle jag tro. Han... De hade... Vad du? De hade konst ifrån maskinrummet som var pumparna. Ja. Och det var en arm som gick runt. Och där var det en rimskiva till själva för upp och ner till utav tunorna. ja och, och jag vet inte hur det där gick till men jag kommer ihåg att urfatta om att det har skett en olycka och det var någon beslutat om. Den där som var masjonist där, han gick fram och och skulle om man var någon i han skulle se till eller vad det var och kom dit och, och den där armen kom för han gick, det gick ju runt det, ja. och fick tag och klämt upp skulder på honom Oj. Men vad han hette det vet jag inte men det var nog före som tid om det var före, jag, jag skulle tro att det var Gustav som kom efter den personen Det Nilsson. Ni ja. Ja. Hittar du på under. Är det upp över stugan? Det där är utanför stugan dessutom. Men det vet vad hade han spikat på brädor här så tvärs och så spikar han på kartonger och grejer ja. utanpå. Och sen han staketa, och sen har han tagit ner fön spika fönstre. Se, det var fönstre ja, ja. och spikat igen fönstret. Ser du vad fönstret är litet här? Nej det är det nog kvar. Men det är lite kvar att staket här då. Ja, men här är det bara tråd, så det var och linda upp ja. och band med vet du. Ja. Men det är Anders, vad hette han, Anders Nilsson? Ja. ja han, var, han var ju snudel på slutet, han, han hade ju inte någon reda på det Nej, han... Åtminstone i mångt och mycket, om man säger. Ja, han var ju en han var nog, han var nog, jag, jag, jag kan inte förklara hur han var direkt. Jag borde i Forsbacka, ja, och då fick jag höra att han har varit där i Forsbacka. Han gick ju vid omkring och följde. men jag menar, han, han, eh, om man hörde sig förr, för, eller hur han gjorde. Men jag, jag fick aldrig se han där inte. Nej. Nej. Om man undvek med på Han gick tag med en gramofon och, och spelade upp på kokarna. Vet du det? <går> Nej. Men en fiol vet jag att han, ja, han hade. Han gick med fiol då. Ja. Men... nog Ingen spela. Nej. Han var nere i by men då sa de, visade de hemma. Han var väl ifrån by då? Han var nere från. Han var ifrån... Eh, Kribb. Kom, inte Kribb utan... Vad heter... De ställde ner en klyb och Bro, brovall. Ja, är det från varan. varan. Ja. Men de sa att han blev så där, sedan fick de sten i huvudet eller i så. Han var med och sköt. Han var med valsten Och... Ja, de laddade och sköt. De påstod att han fick någonting då. Hur det var, det, det, det kan inte jag säga, men... Ja, det är det. Ja. Jag tror det. Nej, det, det är här. Är Jag ha det här han blev religiös innan han dog. Ja, blev han det verkligen. Ja, han han var... kom upp till Sundsvall och han dog där på någon gård. Ja. Han var på som det ja. Han hamnade på Sydsjön, härifrån, Aldershamen, ja. han jagade ettan rätten med, med höga när, han hade ett hemskt humör under kom. Han tog det inte att de sa honom. Han trodde inte att de sa emot honom. Ja, helst, jag, jag kommer ihåg en gång, jag, och jag vet pressen vad det är om, nerför Lindströms brottlagarverkstad. Allra största vägen går upp över Rönningsberget, mm. och så går nedra vägen åt, äh, åt Lars och där. Hallen ja. i korset där, där hade Nasladsbondarna och stora åkrar han rådde dem alltid ihop där, ja. där. Och de hade kört dit, de hade, skulle, hade havre Så där de, han hade kört upp ett last med ja. Och där hade de bara vikat av, utanför, utanför att det verkligen inte de skulle puttas in på åkern sedan. För de har, inte, de har inte skär i haven än, Nej. utan de har gjort ordning där. Och Nilsson kom och, och var Perum han, och, och min morse hon var, ja jag vet inte om de var gifta då ens. Men han... Fria eh, då? Ja, i alla fall så kom han och skulle gå hem till morfars då, och, och var Perum och... Och inte och vet jag om han samlade i kull, stupade i någon stöd där eh, och samlade i kull, då han stannade. Och kasta in varenda stör som fanns, fa kasta ner över järskorn och in på åken. åkern. <laughs> fick någon fall då? <laughs> ja. Ja. ja. Men som sagt var han, dom sa att han var i Forsbacka men, men jag fick aldrig se han, jag funderade om om, han, om man kände till att jag var i Forsbacka han ville undvika. Ja. Jag vet inte, jag kan inte säga det. Men Jag, jag minns den till han, för han var hem. Bara. Ja, och jag var drängd hos en Axel Johansson på prästgården i Torsåker. Och han köpte ett ställe nere i Fulltjärna. Rodfalle hette det. jag var med han och flyttade ner. Jag var där hela sommaren. Och så var det feststoppa i Brovallen en lördagskväll. Och det var ju bra långt ifrån där vi bodde men... Jag var inte, hade mm. inga bekanta vidare där eller så Så han sa att axa att ikväll så har jag gått till eh, Fäst där Ja, ska det gå så långt själv? Och sa han, ja det var detsamma, sa jag var inte hade vet det går inte, sa jag Jag gick dit Och vem jag fick se Det var Nilssons fader och en till yes. Och full var de, bägge två yes. Och de hade linda några bandage kring hattarna och mösserna. Ja, de var allt som andras jag till gruborna, yes. men jag gick inte fram och talade med dem. Eller. Kom han hit till de här gruvorna, där, Nilsson? Kalk Va? Kom man hit till Karl som som arbetare eller hur kom man hit? Nej, han bodde vet, Han bodde ju i prästhagen först. Han... Jag vet inte hur han kom hit till Väx. Det kan jag inte säga. Om han började... Nej men... Han var väl Lars Larsson var dagsvars kvar? Var han där? Han och och då, han var gift då också, uh -huh. den tiden han var där. Men hur han hade anställningar när han kom hit, det kan jag inte säga. Uh -huh. Men jag, jag minns han är från den tiden jag, när han... Uh -huh. Han var i alla fall bra gammal än Danielsson. Ja, det var han då. Ja, han var väl inne mot 90 år då. han dog. Hans, uh -huh. hans barn. Uh -huh. Frågan om att han var över 90. Uh -huh ja jag kan nog att han, hade, han var med i Philadelphia samlingen i Huvudstaden ja, ja när han dog, och jag hade stod upp av öjan sjön Visst, ovanför Sandviken ja. och då jag kommer inte ihåg jag fick i alla fall jo, men nu vill jag ha lite varm kaffe min syster, min syster, yngsta syster, mm. och så en dotter till Nilsson, min mors dotter, hade, mm. alltså hon dog ju, min moster, och morsan, vi var ju många, men hon tog den där flickan i alla fall hem oss, och oss, vi träffades ju flera gånger Men hon var ju i Stockholm och blev gift Ja hon blev med en Vad hette han? Johansson Ja men heter han och också sedan. Nu har hon bosatt i Västerås Men i alla fall Hon Hon, tala, hon skrev till mig Och talade om att eh, Fadern har blivit död Hoppa i eh, Sundsvall, Sundsvall ja. Och de skulle åka upp på begravningen och vi skulle så gärna vilja träffa och tala med dig. Ja, och då var vi uppe med stugan. och då, då skrev jag tillbaka den. Till mm. Och att ni får meddela vilken dag ni kommer. Jag har faktiskt står vid, vid stugan med plan och tala om för mitt för vattenverket där de hade stolpar och satta efter Sjöstrand nära öjan När de kommer dit kan ni titta i kring dem eller kan de ge en signal Om mycket riktigt så kom de Jasså Så de var med över sjön och bratt kaffe Jag och, och sa Einar är var Einar hit också då då? Ja, jag var Vad sa du att han bodde? Småland Ka, i, ja, Kalmar Kalmar det var, ja de var alla fyra syskorna, det var eh, Linnéa, hon var religiös Ja, var väl hon som fick dubbel ja. i, i det här, Philadelphia och det här Aha, och, så var en och så var det en Och så var det är en Han hade samma kort som vi har det är det var sådant Mm Ser det där kortet Ja du hade det, jag redan sa <laughs> ja. det Ja, det är samma kort. är Karl i köpargie. Ja, det. Är Jansson, ja. ja, det var ja, det. jag vad det är. Ja. Det är. Samma ja, kort. Ja, där har du det. Karl Johansson, är en står Titta. Men konstiga mm. den där mm. doktorn, den känner inte jag till. Hörde du? Jag vet inte vad hon Jag vet är. inte jag heller, men hon har en dotter som bor i Ovanjske någonstans. Som, visst, ja. som ringde hit till mig och ville att jag skulle skaffa, Se, ska. skaffa en, en sån här som jag har. Ja. Ja. Och, då, och där var, då talade hon om att det var hennes mamma. Men hon är död, honna. De är döda alla. Hon är döda alla Ja, visst. Du vet, Lydia Jansson, ja men sen kom hon till Ovan Sjö vet du, för Edvard bodde där. Edvard, Edvard Jansson och det här kortet, original det här, till det här, det har jag fått låna av Edvard Jansson. Och det här är Edvard Janssons far. Och det här är en där, vad hette han då, som var mågått, Han bodde i Vingesbacken. Han var mågått Torslunds i Torsåk, jag väntar så jag får se. Lars Persson, och det här är Erik Persson som var i gruvan i så många år. Lars Persson Kommer du ihåg dem? Men den där du, gubben var ju religiös han. ja, det där är väl eh, smeahnslat som de kallade det va. Lars Persson han borde Ja, i ringens ja. Ja. ja, det är smeahnslat för det. Ja. Du det där koppen du har. Ja. Den där. Jag säger med det. Ja, oh. Är är det här den här samhälls, samhällsgubben där? Nej, det är Persson från Vingesbacken där Det är På predikanten där. Predikanten där? Ja, det är, samma söndag skolärare han Alltså är det han det här? Det är ja, han det en här. här Vem är, det? Alltså är det, höll de till vid samhälls Det Nej, det där är taget ner vid Plåtlaga Lindströms Är det det? Hjälpa. Ja det, är. som gården var då William Eriksson är väl med här? Ja, han står här och jag undrar om den här Erkastora var med? Och. Ja, det kan jag inte säga. Men det, Nej, här, är, det här är hon? Ja, jo, det kan tänkas. Det kan tänkas. Det här är Ellen Lindström där. Är det det? Ja, det är den. Det kan tänkas att det är Erkastora. Det här är Elstis Anna. Oj, ja. Kan och, på och så är det väl <laughs> systern. Till det är väl hon som står liksom emellan. Det är hon som kommer till häst på. Alltså Olivia. Olivia. Ja, har det. Och Så. det här är i alla fall det är den gubben det här då ser du? Ja, Persson. För att William Eriksson han, han hade ett kort han och, och där, där stod det att det var vid samhällsgården i Berg alltså vid Bergmans vid Bergmans nere i Berg Var var den? Ja, ovanför affären det vet du Kalla det för samhällsgården. Nej, det här, det här är taget Vid Lindströms? Väl, utanför Lindströms De, de, de flyttar de där Sammankomsterna, de kunde gå från ena gården till den ja, ja. andra ja, så det så. så de, de alternerar med söndagsskolan? Ja, just ja. Ja, så det Och Någon mer här som jag känner till Det här är taget ner i gruvan dessutom i Det är taget nere i kalkbrottet och den här som tog korten, det är Martin Edin i Vall, på Vallbeheden. Lund. Edins Martin. Edin. Edin vid dem. Och det andra, det, var, det här var... Erik Persson, Så av den här. Ja, Erik, ja. ja. Ja, de hade en bok med. Och heter... det här är Edvard Janssons far. Edvard Jonsson, August. August, August ja, ja, Men det var väl mågård fruglemskallen? Ja, just ja. ja. Alldeles riktigt. Alldeles det. Det här, jag undrar om inte det här är Rodin, Rodins. Ja, no, han är likt om du. Det. det ska vara, ja, någon, det ska och, vara, och det, den, det är Johannes där då kanske. Eller den vad, här som står emellan här, den där, han ligger här på Hoforshamn, Martin Lindström. Jaha. Ja. Är det han det är? Ja, han är på, han är på ålder om tömmer det. Ja, ja, på ålder om han. Ja, jag ser det Martin där det är. Och det här är en som, någon kallar för knav Erik. Ja han, han känner jag igen. Ja? Då. Ja <laughs> Ja inte han. Ja jo. det är det nog. Och det här är inte Virenarna. Jasså. Nej, nej. Men inte bara Claes. Klar, ja, det Klar var... skulle jag tro. Vad hette den där som bodde i Gustafsberg då? Den igen. Ja en, en hette Enoch. Och, och ja men det var, var en. Vidar. Det var en som var bonde i Gustafsberg. Utan lämnar vi vänarna. Ja, visst ser du. Den har kommit ovanheten. Den på en lampa till. Mm. Ja, det här var intressant. Ja, men jag ska visa dig nån mer kort här. Som jag har, från Berg. Jag har något kort hemma i en tidning. Men vad fan det är, det men jag vet alla grunnarna och det är bara de fotograferade Det här kortet, det har jag nog sist här. Det här är Det här är från Sjöbergsgruvan där Och här är Nilsson med också Fast det är hemskt dåligt, det är, en då, det är ett dåligt kort Men det här är mittemot här vid Sjöbergsgruvan Och där står Nilsson Jaha det Och där är Edvard Jansson Jaha och det är Emil Rydderström Rydderström? Ja, e ja Emil heter han Jaha Och det här var en Han bodde Det här är Georg, Köbers Georg? Ja ah. Det är Georg det där Som bodde här borta Köberskroggen Kjö, Ja, och... ja gjorde och, det, och den enda som lever utav dem här nu Ja det är en här Emil Rydderström Och så Erik Elsberg från Tjärnäs som står där Jaha Allihopa. Annars är de borta allihopa. Det var en som hette Wallsten. Eh, I Berg, Karl Erik. Karl Erik Wallsten. Ja. Han får mycket, en här eh, Georg Berglund och, och Karl Erik Wallsten de får ju gjort inutningskvävningar på, på groverna Ja Försvar, ja, försvar och, och sånt där. Ja just ja. Och den här som står här. Han var, han hette Rolin och bodde nere i bergen. Rolin. Ja, kom, var inte någon av dem som kom till Jerbo? Jo, Rolins så tar oss, va? Ja. Det här var, den här var väl plåtslagare från början han, vid, vid bläckslagaren. Rolin. Rolin. Rolin. Han bodde nere i bergen, vet du, för ja. det... Du vet väl var det där Bruce Petter bodde? Ja, ja. borde och så, bort... Europans, och ja. så det... Men, men, en här bodde bortan för Bruce Petter, han. Rolin. Mm. Rollin, det var Anders Bärs. Jasså, alltså, hette han så, i vården. Ja, mellan Bruce och Ropan. Ja. Ja, var Spärs, det var Anders Var det det? Ja. ja. Den, så hörde jag namnet på det är möjligt att här Rolin. Ja, de, hade, de hade, en, en flicka. De har möjligt att den kom hit, hon hit sen och, och, och ja. de kom på Sandviken. Men vad hon hette som gifta kan jag inte säga för...